që në gëti më aile aile që jo sahtëhëtë i eshënë. Lazlim, da ështëm, asëlamu alikëm wa rahmetullahi wa barakatuhë. Allah i shkërblerët për presenëse me ju, Allah i shkërblerët të dhe ata që kanë dhërë mundë, dhe më dhe hemjetër për me natukurën e me këtë dhe. Kemi ndërërën që në lapë, sëntën e posë, kërë që në ndërën, shefë Abdurraim Bami, për temën që sheni paralelon dhe më dhe më th Inshallah, çdo postizë do uni për pyetje për gjithë masë derset, ato i vënë në formë shkruame. Edhe një prosi, inshallah, respektoni hocin, domethënë me video mos na dëgjoni me materialin, nëse bëni që sami vejzon. Qofshë qel, çes, qallon joni pa ndërprerje. Innal hamdulillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla lahu, wa men yudlil fala hadiya lahu.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 Dhe falënderimi i takon ati për çdo mirësi, salavatet më të mira dhe paqja tek apo profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokrët ti, ti, e tij, edhe mbjegjës e tij në ditën e gjykimit. Është nderuar kot jemi në një takim për të folur për çështjen e fitnave. Fitnet janë një prej tematikave shumë të diskutuara në dijetar. Tema e fitnave është temë gjërë për të cilën ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të sakta. Gjithashtu dijetarët kanë shkruar libra libra të shumtë për këtë çështje. Edhe unë sot kam mundësinë të ciel çdo gjë në lidhje me fitnën e por t'i është desha të kujtoj vuj, për disa gjera, që t'i jem për kujtim për ne, që t'i kemi parasysh ato parasysh e se fitënet i janë një për e problematikave më madhështore të cilët e shkatërojnë njeri unë dhe shkatërojnë të ardhme në t'i të kallahu subhanu wa ta'ala. Tema jo nëshë hadithet e fitënëme. Me më thënë, ne dukë diskutojmë sot rreth fjallëve që janë transmituar nga profetisë sallallahu alai sallem edhe disa transmitimi gjithashtu që kanë ardhun nga disa sahabë edhe fjallë dhe djetarve rrëth e rrëth temës e fitneve se pari deshe të të regojë si qdo të të të fitne fjallë e fitne një gjuhën në arabe vjen një kuptimin sprov gjdo dhe i sprovë e mirë ose e keqe një gjuhën në arabe që të fitne On e bluqum bin khiy wa shar fitna ne i provojm ju juve me të mirën dhe me të keqen si fitne kështu thot Allah subhanahu wa taala i provojmë me të mirën dhe me të keqen e ka thujtur Allah i madhuar të mirën dhe të keqen fitne ndersa në kuptimin islam në kuptimin e ngushtë për të cilën ne po flasim fjala fitne quhen fitne quhen ato sprova të cilat e nxjerrin njeriu në gjunahe ato sprova të cilat përfundojnë me gjunahe atoj chuan fitne ky është për kufizimin e ngushtë për të cilin ne do flasim sot dhe për arsye se fitnet janë të rrezikshme andaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam neven e ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje të Allahut prej fitnave transmeton zeid ibn thabit radhjallahu anhu, se profeti sallallahu alaihu sallam, ka thënë, kërkojni mbrojtja Allahut prej fitneve të dukshme dhe të shehta, të rrasë me toni ma muslim. Në këta hadith, profeti sallallahu alaihu sallam, na urderon që ne t'i kërkojnë mbrojtja Allahut prej fitneve, dhe ka të reguar që fitneve janë du loje. Fitne të dukshme, dhe më dhëmë fitne të zirat, ka mundësi njerëzin për jesita, kuptojnë që ato e më fitneve, dhe fitnat e fshehta, ato lëfitesh të cilët mbas se njëri nuk i kuptonin që janë fitne. Edhe që këtu fillon rreziku i fitnave. Sepse ato janë si helmi i cili është hedhur tek mjalti. Ti mendon se po ha mjalt dhe je i ëmbël, por në momentin kur ti e ha atë, ti të helmon edhe vdes. Edhe në këtë, në këtë rast kemi të bëjmë me vdekjen e zemrës dhe jo me vdekjen e trupit. Dhe ke zemës dhe thot që njeriu Të shkatrohet Të shkatrohet lidhje në ti me Allah Subhanu wa ta'ala dhe përfundimi Ti të ka Allah tjetë I keq Këto janë Pasore të fitën e vej Pra ne dhe profetisë sënë Allah Nga ka urduar të i kërpojmë brojti Allah Dhe nga ka treguar që të endullojit Të qarta edhe të pa qarta Janë fitën e të dukshme Që mund të qikojës dhe kush dhe fitën e të cilat nuk i dodojnë të të njëriu. Jo. Një gjërë tjil, një hadit tjil, gjitha shumë është transmituar dhe nga Busejnë del Kudri, transmituar një bënebishejbe. Fitnet ndikojnë tek zemrë e njëriut në mënyrë të drejtë për drejtës. Për këta rësye, ato jenë shumë të rëzikshme. Sepse fitnet depërtojnë mu tek vendi më i rëndësishëm i besimtarit tek zemra e tij aty ku është thelbi i imanit mu aty ndër, ndërhyjnë edhe deportojnë fitnë dhe shkatërojnë njeriu transmeton hudheif radhiyallahu anhu thotë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë i paraqiten fitnet zemrave fitnet paraqiten zemrave thotë paraqiten si hasri hasr është ka posim përdor dikur një lloj qilimimi, nuk e ditë si thonë në gjuhën tuaj, që bëhet pre, prej fijeve të kashës. Kur thuret e thuren ato janë njëra prasitë shumë afër. Normalisht u thonë shumë afër që të bëhet qilim, sepse se, po se bën shumë lart, atë do të thotë nuk nuk, nuk ta mbron në dyshemeja. Shtu të paracitën dhe fitën, njëra pas jetës të njitura, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një, vjen një. Tho, sikur se janë, sikur dhe që vjen një thurë, shtu vjen fitën, s'prova, të këzemra. Shtu të zemëri që i thithë të to, që i mërë to, të fitënë, shënohët të të një pikë e zezë. Shtu të zemëri që i lërgonë të to, dhe i kundështën këto fitënë, Shënohet në të një pike barë Dhe jërë sa zemrë të ndalë në du loje Sëpse të ka lojë madhuruar Dhe njëzë janë du loje O besimtar edhe për gjenet Ose mund të besimtar edhe për gjenem Për fundimisht Edhe ata besimtar të cilin gjusma gjusma Mund të vyjnë gjenem për i frakoj për se mund dalin Por për fundimisht e ka allahu Gjenet edhe gjenem Edhe ata këmë për gjenet Dë vyjnë për fundimisht gjenet edhe e për gjenem Për fundimisht në gjahenem. Për këta rësye dhe zemrat janë, o zemr e bardhë, o zemr e nëzirë nga fitnët. Ajo zemr që i kundërshëton fitnët, ajo zbardhët. Dhe zemr që i parnon fitnët dhe i titho do si gjithi sungjeri, që tithi zhdole gjëje, ajo zemr e nëzirët. Edhe përveshtu e të zemrëve, janë o të zemrën zirët e në rrugë, duke shkuar, ose të kjo, ose të k Të gjithë zemrat e njerëzve janë në tulle forme. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi dhe sellem. Dersa të bëhen zemra dy lloji thot. Ot e para është një zemër e bardhë që është si shkëmbi, nuk i bën dëm asaj çdo kësë zemër as një lloj fit neve, as një lloj fitne. Sa ti të qielli dhe toka nuk e dëmtojnë finën e kësaj zemre përdesaj është e bardhë, si shkëmbi, e ka për e ka porëndësuar profeti sallallahu alaihi wasallam tullëzë me shkëmbin e bardh i cili është i fortë nuk depërtojnë të fitnën dhe thotë shkëmbi quhet sofa gjën rapi që në shkëmbi i cili është i ndihmuar do dhe të thonë nuk ngjiten fitnën mbas mbas sipër bien poshtë do dhe të thonë as nuk depërtojnë por as nuk ngjiten por bien gjitha fitnet poshtë shkurëzë zemrës besimtarit Dhe zemra tjetër thotë, është zez si fundi i kusis. Keni parë kusin, i thoni kusi apo jo, jo? Fundi i kusis është nziher sterr. Kështu bëhet te zemra e njeriu, dhe kur ajo nzihet bëhet sterr. Ezez, ajo atë nuk e njeh më të mirën, dhe aso që kundërson më të keqen. Nuk e konjun tonë të, të mirën, dhe as të keqën të keqen. I duket të keqja e mirë dhe mirë e keqja. Shikoni një shembull konkret, të thjesht parë jeta kuptoni se si më vërtet ndryshon njeriu i jepën një person i cili nuk pi duhan, çojnë në një ambient të pië duhan. Do thotë ai çështje që ka qenë shëmtuar, erë yndyrë. Ndërsa i jepin një duhanxhiu pi duhan, thotë o oh, sa erë mirë tut. Pse? Sepse zemra e tij është nxirë dhe i duket e keqja e mirë. Kurse aty personi që si është nxirë zemra, i duket e keqja e keqe. Kështu në çështje gjunafëve. Ai person i cili është mësuar me gjunafët, zemra e tij është nxirë dhe nuk i duket me e keqe e keqe, po i duket e mirë, nërsa e mira, i duket e keqe. E gjithë kjo vjenë si rezultat se zemër ati i ka thithur fitnët edhe është bërë tijel. Për në bërë pe një person, që ati nuk i bërë për shtypje gjunafet, ta di sa i është personin cili ka rënë fitnët. Edhe nëse e ketikullës e cjeve dë në tënde, përndohë të këllohë për parë se tjë të të të të të të Atë gjithë që e ka ndëllurë Allahu dhe i dërgurit i tis, sanë Allahu, shikoje, e doa po uren, po që se ti uren, atë e zemë rrote është në regu. Ndërse nëse ti doa të që e ka urujër Allahu, dhe atë që e ka ndëllur Allahu, atë ka Allahu atë dhe doa të që e ka, ka bërë Allahu harm, dhe uren atë që e ka urdhuruër Allahu, dhe zemë rrote nuk është në regu. Kjo ka në zemë rrote ka nevoj të ribëhet dhe njëherë, pastrohet, ka nevoj për një sol Shumë fëqishëm për të pastruarë të nga pisliku i gjunave dhe i fitnëve që karën në bita. Si një fetë fitnëja? Si ta marë është veshë që një person karënë, për nuk karënë në fitnëja? Transmeton nga fërdejfe, rëdhi Allah anhu, se ka thënë, nëse të shironi të dini që një person karënë në fitnëja apo jo, shikoni, të shikoni këj person a e konsideron halal atë, atë gjithë që dikur e konsideron të haram, apo jo. Ja? Edhe a e konsideron haram atë gjithë që dikur e konsideron të halal, apo jo. Ja? Dhe më dhe nëndryshimi, është fakt që njëri ju së është më rrebu. Sepse feja Allah subhanu ta'ala është një. Allah i më dhuru ka zhëtë një fejtë. Edhe ka zhëtë për këtë fejtë që zbëtojë gjithmonë në dhënjëtën formë e qartë. Dhe kur njeriu një, një herë e quajnë të njëjtën gjë një haram, pastaj e quajnë halal, kjo tregon se nuk është më regu. Për në rregull. Kur ne do Hudhaifa, nëse shikon personin që ai e konzefron haram diçka, pastaj thotë është halal, dihet se ai është personi sikur i cili ka rënë në fitnë. Dhe kjo lloj gjeje normalisht, kjo është peshore e qartë që ne peshojmë vetëtonën së parë dhe peshojmë tërën. Ne peshojmë vetëtonën pasaj peshim edhe të tjerë. Dhe çdo kush që është i gjallë normalisht duhet të ketë frikë për veten e tij, edhe për të tjerët që mund vijnë në fitre. Abdullah ibn Mesudi thotë: Merrni shembull ata që kanë vdekur, se të gjallëve nuk i kihet siguri se nuk bie në fitre. Domethënë nuk ka një i siguri se të gjallët nuk do bien në fitre. Çdo kush, kushdo qoftë ai, të gjithë ne nuk jemi të siguruar për fitres. Për këta ësue, ne mësojmë të regullat që ne të dimë si të ruemi për fitneve, që të shkotejmë i manin tonë, si në mos në të kohë në cilë në fitnet jenë shtuuar shumë. Cilët janë fitnet më të mëdhaja? Për asë më tonë, ka të rëgohim të në abdërëbërë në liber në vetë një stiak nga hudhejfe, rëdhjallam në nësë është për e turë, sila janë fitnë më të vaja. A ve ka fëm? Nëse të paraqiten e mira dhe e keqja dhe ti nuk di këtë zgjedhës për dyre. Domethën ashtë ngatëruara janë e mira dhe e keqja, ase një nuk di këtë Atë marit të zgjidhë. Atë marrë këta po këto domon e fitna e ka rrit në 90 grade till si njeriu i duket dunia tym. Nuk di të zgjidhë. Ajo e mirë është e mirë dhe e keqja është e keqja. Një problem është ti të bën syt. Syt e ti i shovinë tëmë, nuk e të mëndo se kur shë barë dhe kur shë zeza. Këtojnë fitën më të qia. Atehere kërë ndërohen sandartët, atëhere kërë këthehet e mirë në të keqe dhe keqenë të mirë, edhe sidomos kërë shumisa e njerëzve e supportojnë dhe e mbështesin keqen, edhe e reklamojnë në të, edhe e luftojnë të mirën, në të omente fillojnë ndërohen, ndërohen sandartët, edhe e që duke të keqë duke dhe mirë, dhe e që shë e mirë duke të keqë, shikojë e sot e shamë do të botë. Ta shikojë sot e shamë do të botë. Ta shikojë sot e realitetës. I moraliteti. Dushon njëri që i moraliteti të shka e keqë, e me gjithë të përshikojë shumitë se njërëz rësot, nuk i bënë për shtybi farë që shte i moralitetit. Parësujë sepse i moraliteti sot suportohat në media, suportohat në politika, Edhe këto tre grupe janë shumitës e dërmuse njërzve. Edhe duke qëndë shumitës, i apin edhe një support të katërt, edhe atë e kush do të tesim asë të tërë e thotë ne jemi shumitës. Edhe është ndërruar e keqen e të mirë. E një të gjëvë ndodhëm homoseksualizmin, edhe me shumë e shumë të urit tira, se ne sotë të dheze i tojmë një kohë fit në shumë të mdhaja. Edhe fakësime e madhe njërzë është, n që janë duke jetuar një kofit nëshë. Në dhe nëse ne jetojmë të në kohë dhe ne në duke që urejemi shumë mirë, atër ne duke të vijemi për krytet madhe vetëve tona se nuk imi më regu me fenë Allah. Ka të rëgurë gjithështu Ibne Bishajbe në libër në vetë al-Musamnef, në halib në walidi, anhum, se ka thënë, fitnëja është që njeriu Ti jetoj në një vend në të cilin bën gjunafe, edhe të kërkoj që të shkosh në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjend. Shikojeni këtë sop. Thotë ti jetosh në një vend ku bën gjunafe, dhe të kërkosh shkosh në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjend. Kjo është valla e fitnë, kjo është provë e madhe. Dhe ky është realiteti të cilin ne jetojmë sot. Të cilët janë ata persona, të cilët i ndjek fitnëja nga brapa? Për marit që fitnëja i parëqitit gjithve. Dhe të gjithë njerëzit janë të kanosur edhe këtësënohën për e fitnës. Dhe imani tyre së përvohët dita ditës. Së dhe mos ku fitnështonë më shumë dhe marë për masa më në gjera. Si që do të sotë. Por disa persona e të veçantë janë atatë të cilët Uh, fitneja ngjeg nga mraba hap pas hapi ka treguar Zeid ibn Wahb kohë kam dëgjuar Hudhayfa radhiyallahu anhu se ka thënë fitneja është vendosur për tre persona personi i parë është personi i ashpër shko e para që ka ashpërsi e dyta është i shkapët edhe e treta çdo gjë mposht me shfaqë personi i ashpër i shkapët edhe e më posh dhe që më shpadë, dhe më posh dhe që më shpadë, dhe më posh dhe që dhe që më shpadë, e vetë më shpadë në ditë përdori. Ky person, është personit të cilët i shvendohë së fitën, dhe e ndin nga mrapa këtë person fitën e jatë. I dyti, është khatibit, i dyti, është khatibit, dhe më në e që më në hytëbë, edhe i fëton njëzit për tek dhuti, të kë fitën e jatë, Koka i njerëz është pari, është i pari i njerëzë. A i kështë i pari në marish fitne është më pranti për shumë rësue, sepse a i dhëmën ba përgjësin e njerëzve, sepse dhëmënjaj e është më pranti, dhe dhëmën ka përgjësit e tjerve, dhe për këtarë rësue dhëmën fitne është më pranti. Bik tjetër, profetishtë sa nëllohet e selim ka përmëndur fitnet në shumë hadithë. Edhe ne do të tregojmë disa hadithe cila të cilat tregojnë në përgjithësi për fitën e që njeriu të ketë një njohuri rreth tyre e të di se çfarë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për to. Një për hadithe është hadithi që transmeton Imam Muslimi dhe është hadith i saktë normalisht. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam Allahu i mëdhëruar, ja ka bërë detyrë çdo profeti që ti tregoi ummetit të tij ti, atë hajër që ai e di për ta. Edhe tu tregojë atyre atë sherr që sherr për ta. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, qoftë dhe Allah i mëdhuar i e ka vendosur mirësinë e këtij umeti në fillimin e tij. Por fundin e këtij umeti kanë përta kapur shumë provat të rënda edhe fitnën. Sot fundin e këtij umeti kanë përta kapur shumë provat të rënda dhe fitnën. Paqja e Allahut qoftë mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe kush dëshiron që ta takojë Allahun i pastër, edhe, edhe të squtoj nga zjarri i xhenemit, do të hyjë në xhenet. Atëherë, vot ta besojë Allahun në ditën e gjykimit, edhe të sillet me njerëzit ashtu siç dëshiron që ata të sillen me ta. Ky hadith na tregon së pari Çë ummeti islam do sfrohohet do vinë në të shumë vitëne të cilat do bëhen shkak që shumë muslimanë do zhytën në gjunave të shumpta. Të gjunave variojnë. Ka për dyri që janë gjunave të rënda që e nxjerrin njërë nga feja, ka për dy që nuk e nxjerrin nga feja. Edhe çdo kush do marrë atë që meriton sipas asaj që ai kërkon për veten e tij. Dhe profeti sallallahu selam na tregojnë që në kohën e fundit do ka shumë sfrova midaj për besimtarët e fitrës edhe na tregonde ilaçin çfarë do të bëj besytari nëse dëshirojnë që të të të wa ta takoj Allahun subhanuhu te ala i pasën atë kohë. Kështu që fisët e saher që kalojnë në kohët ashtu sot janë edhe më shumë. Ishau transmetohet nga u sam biz Zaid. Se profeti sallallahu alejhi vesellem doli një herë në një prej kodrave të Medinës dhe tha: "A shikoni? A e shikoni ju atë që shikoj unë?" I thanë ju i durguaj Allah fa un shikoi fitnën se si bien, por ato po bien ndërmjet shtëpive tuaja siç bie shiu. Të Korani Allahu sallallahu alejhi vesellem flet diçka reale. Ai më vërtet shikon fitnën. Shikon atë që ne nuk e shikojmë, sepse është profet. Edhe thotë që un po shoh fitnën qi në kokën e tij. Domethënë, vetë kur në kokën e profetit sallallahu alejhi vesellem i dërguar Allahu thotë un po shoh fitnën. Që po që domethënë po vijnë ndërmjet shtëpive tuaja. I dheu treguohet një njeri që profeti sallallahu alejhi dhe sellem shkon në Bqia dhe u thot besimtarëve, "Hajr të madh keni arritur, edhe prej sherrit të madh keni shpëtuar. Tani thot kanë ardhur fitnë." U thot aty të vdekurve që janë në Bqia, që janë besimtarë, që kanë tek besimtarë përpara se të disë se profeti sallallahu alejhi dhe sellem u thot, "Ju sot keni arritur një hajr shumë madh, thot, keni bër besimtarë dhe keni tek besimtarë, edhe keni shpëtuar një sherr shumë i madh." sëmbas yush kanë ardhur fitnë. Mendov pak mbas degës së profetit sallallahu alajhi wasallam, mendov pak me kalimin e shejkuve, edhe mendoj gjendin tonë ku jemi ne sot vallallaj. Edhe shikoi dhe krahasoi kohën e sotme me kohën e dhikurshme, që shikoi se sa sa fitnë kanë ardhur sot, sot që nuk kanë qenë atëherë. Fitna është shumë të mëdha sa vall nuk e di se çfarë do thonë, sa sahabët po na shikojnë në sot rëgojja e nesër odi allahun u e shikonte gjëndjen e muslimave dhe qajte thoshte nuk e di por nuk njohf nga feja juaj as gjothut për veç këtë namaz nuk njohf nga feja juaj për veç as gjethje për veç të namazit dhe këtë namaz sot e keni humbur pse se efanias kohën të njëjtën gjë thoshte edhe hasan al-basri kur ata flasin me kërkon e tavinve e nesumi ka qej nga sahabët e punjë qom tequl ka kapur shumicën e tavinve e tregoj që në kohën e tyre domethënë u ndërruan shumë gjëra. Po me kalimin e shepërimve, 2, 3, 4, 5 der sot sot në kohën e fitnave, në kohën e para ardë domethënë në kohën kur para përgatitën ardhja si e djallit, siç kanë treguar disa dietar, vallahi domethënë sot fillin e shtuar dhe nat pik, sa njeriu ngelet i hutuar nga fitën nga fitën e të vërtë dhe të shumta dhe nuk diku t'shihet me besimin e tij. Të rësveton nga unë sëlleme, rëndhjallahu anha, grua e profetis sallallahu alai sëllem, se ka thamë, u zjua një dit profetis sallallahu alai sëllem i trembur, dhe tha, subhanallah, thot, sa pasuri, ka zbritur allahu sot, dhe thot, sa e sa fitën e kanë zbritur, thot, kush dhët i zjoj, këto, dhe mënë zonjat e dhomave, dhe mënë ka, ka pas përshin në grajt e ti që ndodhen për dhoma, kush dhë të zjoj, të nga gjumi, dhët i zjoj Se mba se, ndo njërë për në prej grave, ndo një, ndo një grua, mund tjetët, e veshën dynja është veshën ahiret. Dhe më thonë të këllohë, subhanu të ala, njërë nuk lërëso me veshët e dynjas, për lërëso me antë imanës. Edhe imanë isha i cili, në të vërdet e veshë njeri unë. Si shka thonë Allah i më dhruar, o li basë të tëku adhalik e khairë, të të veshët e vëshëmërisë, së të jo veshët e vërdet e Edhe profesorin më tregon këtu dhe thotë që mbase një person mundi të i zhveshëu dynja i zhveshur në hiret. Nuk e kupton veten e tij ai. Nuk i bën për shtypë, se kjo është problemi fitnesit, vëllai, sepse fitnet kur flasin në një përgjithësi, thua se onxhallar ose dietar për fitnet, njerëzit trembën. Edhe kujtoj domoshta, domoshta se fitnet kushtojnë çfarë janë. Kupton, kujton se do të vi domon në i kuçet, do të i hajë ose do do, do të hedhë flak ose do të bërpi domon, atë nuk janë tilla. Fitnet domodin janë të ëmbla. Shumica e tyre, domodinë, të gjitha, shumica e tyre janë të ëmbla. Kur shikon dy famën e parë, domodin, çmëri kjo. Një problemi është të ta shkatërrojnë imanin derisa njiu të, të dalë pa pe. Përndu pra do vini hadith më mbrapsh që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që njerëzit e këto fitne do ta lënë fenë. Për shkak të çitave. Për të shoqërin frazën që njeriu të ruaj imanin e tij ashtu siç kujdeset për dynjën e tij ose më shumë. Sepse për dynjanë nuk e nevojë do të kujtoj njëri kur ze për besimin do të ke nevojë do të, nevoj të, të kujtojnë që të taruosh atë sidomos kur sfida e imanit vjen dhe bëhet më e madhe dhe më vështir e vështirë me kalimin e viteve. Në moment kur ti nuk e ndjen që je duke u sfiduar në imanin tënd, atë da të, të dish se e ke humbur sfidën tënde të të, dhe imani jot ka nevojë për të rregulluar trasveto nga Zejnabe bintul Jahsh radiyallahu anha thot doli profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë i trembur fytyra e tij ishte e skuqur dhe tha la ilaha illa allah mirë për arabët për një sherrë që është ofruar thot sot u hap nga muri i Jezu të Mazujëve kaq dhe bërim shenjë me kishtat e tij dhe i thot Zejnem i tha është ojë dërgurë e Allahut, ta do shkatrojemi ne, kur ndërneje njërëzë dhe voqëm, mundën, kur ne pasim me së nështë njërëzë dhe voqëm, mundëna shkatrojë Allahut, në mundë gjithë të humi nga e vërdeta, edhe të shkatrojemi më rad, në ndod të qia në dy njadhe në heret, i thotë profetit s.a.s. po, kur të shtohet shumë e keqja, të mundën, kur shtohet e keqja, atë herë, mund të i shkatarohi Allah i madhuruar njërzet, edhe pëse ndërta mund ketë të këtë njërzën dhe vashëm. Edhe pëse mund thëmë sot ku janë dhe vashëm sotës. Në këto dhe kohënë cilë e të imë ne e sotës, me fitën e ka i shumë të më dhaja, fitën të cilat nuk ka par njërzimi, që ku ka kryurë Allah sëtë hanu ta'ala ademin, që fitën e të marrin të të dojë për masët bëtërojës i sotës. Dhe më thëmë, n çoft findet ka marr domethën për masa globale. Duke pasur pa arsye se gjithu ky zhvillim i madh ka kaqçuar ka domethën ky zhvillim që ka ardhur në teknologji në radh, ky kaqçuar që njerëzit të, të krijojnë lidhje me njëri tjetrin, të domun të krijohen domethën marrëdhënie domethën të, të, të shumta në në gjithë botën dhe kjo kaqçuar që fitnet të përhapen më shumë. Këto findet, dhe këto fitnet domethën janë buruar që njerëzit të kontrollojnë më shumë. Kështu që, që njerëzit Edhe pse ne shikojmë se sigurisht imani po shtohet, por thelsi e këtij imani është shumë i dobët te njerëzit e bujqësisë. Për, për shkak të viteve të shumta që i psojnë. Sot a do shkatrohemi ne kur ndër ne janë njerëz devotshëm? I thotë po, kur të shtohet psikik. Kjo tregon domosdoshmë që do shtohet psikik. Do shtohet shumë mosdëgjes, do vdesëm bizligu do shtohet shumë. Ne kjo tregon që kur të vi koha Për parë, se dhe dalë një gjujhë më gjujhët, pislikët dhe shtohet shumë edhe atëherë, kërë shtohet pislikët shumë për i të në të shkimi për Allahus. Trasmetot nga e buvër e rëdjë lanëm, se profetit së nëllohu lësëllim ka thanë, dhe vinë disa fitëne. A i që ri i ullur, është me i mirë se a i që është në këmbë a i që është në kam, është me minë sa i që jetësën, a i që jetësën është me i njërë sa i që vërëponë. Dhe a i cili u delën për para fitën e dhe ato të të rëmbejnë. Edhe kush të gjej, kush gjenë të sërëhim, ose vëndë mbrojt, të mbrojtje dhe të mbrojtë dhe të targohet, Bukhariu, Muslimin, Salim, të argojtë. Sërëhojtë ta. Transmeton Bukhariu Musimin e Mëma Mahmeti. Profetit Salam Selem të regon në kët në lidhje me fitnën e të ku vin fitnën janë domoshem përfituara fitnë si puna një rrymë e madhe që vjen. Ku vjen një rrym erë, më shumë vjen një, një furie e madhe erë. Ai person që është i ulur, nëse vjen një erë fuqishme që është përshumë me 200 km/h. Nisë një, si një person që është i ulur, mundësia që ta rëmbëj erë është më pak. Nëse ky është në këmbë, mundësia për ta rëmbyr erë është më e madhe, sepse është në këmbë, ka më komoj. Nëse ashtu dukën ecur, mundsi e për ta rëmbyer një herë ashkoma dhe më madhe. Nëse ky është duke vërfkuar, e fluturon e Ajër. E fluturon e Ajër. Siç ka treguar një si njerëz, është pasmtuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam, që kur shkoi në, do të them prontebuk, një nat u tha profetit sallallahu alajhi wasallam, sot, pas sot do do ngrihet një herë shumë e madhe, prandaj lidhin e devet tuaj dhe mos ngrihet askush t'i ngjitë shtërir. Dhe u ngrit një person nuk e zgjoj porosinë e profetit u ngrit u ngrit dhe e mori here dhe e çoi deri tek malet e Tayibs. e futuroi. kjo edhe fitnë. dhe më e mirë që i cili është më i larguar prej dyre më i distancuar prej dyre është ai që është më i shfotuar i prej fitnave, që nuk përzihet për, me, me to, por rri sa më larg dyre. yesu e ka transituar ta hadith me muhammedi edhe muslimimi më gjatë dhe thuat do vin fitne më pas do vim fitëne, në fitët të tjera. A i që ri ullur është me mirë sa i që jesën, dhe i që jesën është me mirë sa i që vërponë. Dhe nësë ato vim, kush ka dheve, qkojt e dheve të tijithot, dhe kush ka dele, qkojt e dele të tijithot, dhe kush ka tokë, qkojt e tokë e tijithot, dhe tha një person, oj, dërgurë allohët. Po nësë ndë njëri përnesh nuk ka as dheve, as dheve dhe, dhe as tokë, Këtu fitët të më dojmë për një loj fitët që është fitët në mund fitë muslimanve. Sproba që ndojët mes muslimanve. Të më të atyëgjë me zguri, dhe non që mos vrazëm e to një musliman. Mos vaj po të dërjësi, të gjako në muslimanit. Kësh fitët të shumë madhë. Në nëse ti nuk e mund dhe mund dhe mund dhe mund të vrapit, minimumin që të mëshë, minimumin mos i bëjt dhe mund lajtatë. Minimu i dhëmë të si bëjë dëllajtot, të afty e i dhe shpatën e ti pasgurit, edhe ti ki të shkotojnë nëse ka mundësit. Dhe paset, thotë prejdo sërem, o Allah, a e të rasnë tova, o Allah, a e të rasnë tova, o Allah, a e të rasnë tova, fa një person, o i dërgurë Allah, po nëse mua më detyrojnë që unë të shkojnë në një për e dy grupeve që lukëtojnë, thotë, Në modë detyroim të shkoni për dy për dy grupeve që luftojnë kundër njëri-tjetrit. Të zëni një person lugha më me shpatot ose mvien më, më, më një hesht dhe më vret. Sa profeti sallallahu selam ai merr gjunafin e vet dhe gjunafin tënd dhe do bëhet për banorët e xharrit. Kështu që profeti sallallahu ka treguar që në kohë fitnësh besimtarit duhet të distantohet aty ku ai nuk e ka të qartë në anë fetare se ku zot jetë qëndrimi i ti. tij ose aty ku e ditë qarë që nga anëfetarë nuk lejo që i të ndërbjuhi në ta. Në të dy forma, këto që në fitënë dhe besintare i ka për dhe tyrë të disansot për të që të ruo i mani në ti. Gjitha shumë ka të reguar, e ka transmituar, dhe mu thënë nuk të hadith ma muslimi, dhe të regonë gjitha shumë nga buhrerët dhe allonin hadith tjetër, dhe thotë, shpejtoni, në kryen e punëve të mira, në në kryen e punë të mira, për para se të vijin disa fitne, të cilat janë të zeza pisë si nata e rëtë. I ka përshkruar të fitne të zeza pisë si nata e rëtë, sepse fitne rëtëparë jenë pjesët kohës. E dyta, ato e pusin njën gjynafë. E treta, ato e qënjën humbje. E katërta, e qënjën gjëhnem. E pesta, enzin zevern e njeriu. Dhe njeriu në to është si njeriu i dhehur që nuk din gat ik. Për këtë arsye i ka përshkruar dhe ka thënë për to që ato janë të zeza pisinata e errë, si, jelë, si të copët e natës errë. Po profetët thrim gëdhihet njeriu besimtar dhe ngryset kafirën. Edhe ngryset besimtarë dhe gëdhihet kafirën. E shëtfen ti, e tij, e shëtfen e tijut për pak dy vjet. E shetë fenetitë për pak dynja. Shikoni, kone, sotë dhe vëllaj, shfarë reklamet madhës duke i bërë kufri sotë. Kufri dhe shirkut sotë. Shfarë reklamet madhës duke i bërë dhe edhe sa i pa njohur e shirkut dhe kufri sotë të këmësimalënës. Sa të hëtu e janë musimalën dhe nuk e njohëve se qa është shirkë. Pyti musimalën sotë gjithë. Sa lojë shirkë po? Do shikosh shumit se të nuk e ka një denë Përzemyshmanët, kush është shirku më i përhapur sot në botën islamë? Kush është shirku më i përhapur sot në vendin tonë? Shumica e tyre janë jashtë. Nuk e kanë idenë për çfarë është fjali. Mendoj pak i personi tillë që nuk e ka idenë se për çfarë është fjali, a mund a ka mundësi ky që të bjerë në tundis provën, në tundëfitën e e? Mund të bjerë. A ka mundësi që ky ta shesë veten tij për pak dënia? Mund ta shesë. Sepse shejtani do të zbukuron. Shejtani do të zbukuron. Shpirti i keqë e në ditë një më përta bërat keqë, edhe i duket e keqë e e mirë. O dhezën, kër një person e shikon një fitë në nga jashtë, që ditë e sësi njërësit ka mësit bërënda në ta. Por, kër njëri u hynë bërënda asaj fitë në je, fillon dhe i duket shumë këllaj dhe i duket të mëdojnë që kjo është e përnushme. Fillon e e bërë shpirti të përnushme atë fitë me. Po sikoj Bën Israilit, por shumë ne themi sot se Bën Israilit adhurouan dikur viçin. Dhe ne na bën përshtypje, si ka mundsi që Bën Israilit adhurojë një viçin? Shkoj njeriu drejt Olimpike. Mbasëpafaqë të Mrekullit, pa Mrekullin që u hap detit. Në të pastëshmi të adhurojnë viçin, si ka mundsi? Do të thon pamën e jashtë me kur e shikon njeriu që nuk ka qenë brenda tyre, të doon magnet, si ka mundsi jo të arrin tillë gradë të, të bëjnë shirk, ti bëj Allahut shumë dentull Olimpike. Por kë nuk kam një shërdhëve në këtë njerëz budollë. Jo, s'u kanë qenë budollë. Ata kanë pasur gjithënë në tamam vend, por ata rënë në fitnë. Wa ushribu fi qulubihim 'ijla bikufrihim. Ata haqt, ata haqt u apiu zemra atyre dashurinë e vici. Domethënë, r në zemrat e tyre fitnë dashurisë vici. E dashuruan më hiç më shumë se Allahu subhanahu wa taala. Pse? Me që zemrat e tyre ishin të mura nga gjunaftët. Ua zbukuroi saminë ju. U bën një lloj forme një lloj form, shrove ti, të cilën më duhet të thëj, nuk kanë i problem. Sa thon thaj, "Haa za ilaahukum wa ilaah Musa." Ky është zoti juaj, zoti i Musas. Nuk u thaj kur zoti tjetër, se nuk u thaj kur zoti tjetër që njerëzit mos thonë që ka zoti një zotër, vetëm një. Po ky është zoti i Musas, zot. Ky është ky është zoti për të cilin ka shkuar Musa për për të marrën turzë, ky është thonata. Ju si u zbukuroi të kodën? Çu jmezo duha të truditshme kur vdot profetin sallallahu alejhi dhe sellem që gdihet njëriu besimtar ndër grupsë të, të kafirëve dhe shefsenëti. Shefsenëti i buzkuro, duhet të thiesh çka? Po shumë po, çfarë ti ke ndonjë çfarë ti ke ka. Në këtë sot sh, të, të shikon dhe shumë njerëz që ata cilët pretendojnë se kanë dije më radh, kur bëhet për, për një çështje, ka rasti mund të jetë çështje haram, ka rasti edhe më për Allah, po të ç'ka ti çka? Kjo nuk është përgjigje e një besimtari. Besimtare ku përgjitë për në qështë e vetarë dhe thotë kjo lejozëm se 1, 2, 3, 4 konë argumentët, ose në lejozëm se 1, 2, 3, 4 argumentët Ndëse kjo ideja të shkartë kje që ka në më të i përgjigjesh pytjes me pytje kjo është përgjigje të tyre të cilët nuk kam përgjigje Edhe kjo është pjes e sprofës e fitness në cilën pje njerë ju Edhe sot po i bëd një reklam shumë, shumë e madhe sistemi demokratik aq shumë dhe është bërë një lloj fitne aq e madhe me këto sisteme ai sa kërkohet dhe është thur vendet në vend të disa në botën arabe aq thellë sa duan ta bëjnë ta zëvendësojnë ato me sistemin e tyre duke pretenduar se nuk ka kontradiktë me rregullat e demokracisë ndërkohë që në të vërtetë janë si dallimi në natës së ditës nata është ezester dhe dita është bardhë çu është dallimi midis sa më dhe, dhe demokracisë. Edhe këta nuk kanë servieruar në këtë sistem, sikur ky të jetë sistemi më ideal i shoqërisë, nikojë që ky është një fikse shumë e madhe, edhe është një prëllojeve të cirkut, një prëllojeve të cirkut në, në të cilën njeriu, domethënë, nëse bie në të ai del nga feni i sa më. Ku shpërnon se dikush tjetër ka të drejtë të vendosë vigje për veç Allahut, ai në të vërtetë ka një fikse shumë të madhe. A i nuk e ka kuptuar se kush është haku i Allahut. A i nuk e njohër një përqesht e më më dështore. Që është haku i Allahut Subhanu Teala. Që Allah i madhuruar është a i silikatë, drejtëve, dhe së ligjë dhe jo kryesët. Kër një personë nuk e kuptu këtë, nërë manishtë mundi e shumë këllajnë fitën. Edhe sa e sa ka fitët e tjere, po shkësaj, sa të duër, të shumëta, pa numërta. E të jenë shtuar shumë edhe siç ka nevoj njeriu që të mësoj akiden e ditpastë ka nevojë të mësoj se kush janë fitratet siç bënte Hudhaifa radhiyallahu anhu i cili e pyese profetin sallallahu alaihi dhe sellem për fitratet transmetohet sot Hudhaifa sot njerëzit e pyesin profetin sallallahu alaihi dhe sellem për xhairin kurse ai thotë e pyese për sherrin, domohet për fitratet në Afrika sa mos i ka po to dhe i thash u i durguri Allahut Allah subhanahu teala thoni të xhair ka isma A kam bashë kahi sher sapo. Edhas a kam bashë ti sher i kahi sapo, por do jet kahi i përzier. Do jet kahi kahi domoni i paqze, do i thahu ndifja, si kahi i përzier, po do jen disa njerëz të cilët ndjekin rrugë tjetër përveç rrugës time, nuk hecin në sunetin tim. Ja kur shkaleteti shikohet edhe as paar prej kohësh që ka ndodhë dhe ndodhë. Pasa i tha, oj, dërguja Allah, po më basti i kajrija ka shër, sa po. Fëtuës në portat e gjëhnemit, kushu përgjigjit atyre, ata e hedhin në gjëhnem. Në gërit, profetës sërem thotë, masin kaj ka shër, ta e në fitë në gjitë. Të cilut rrinë në portat e gjëhnemit dhe për i fëtojnë njës, përki hedhin në gjëhnemit. Si i hedhin në gjëhnemit? Kini parë dem, dhe më thonë një person do të thotë Juve, hajde në xhenem, hajde kush dëshon shkon në xhenem, hajde o burra, kanë kini parë një person till? Nuk ka. Nuk thon ashtu ata. Edhe vet i blisi nuk thotë hajde në xhenem. Përkundazi ai thotë kur shikon di ti besimtar thotë, "Jo, do të shkon në xhenet." I bajet thotë, "Kjo lloj pune thotë, nuk të shkon në xhenem." Kjo, s'ka problem. Do vonë ta nderson dy njanë. Një jesh më male, ai do të bëj fush. Kjo nuk ka përblem, kjo nuk ka përblem, kjo nuk ka përblem, kjo nuk ka përblem, dhe se ti të fësaj dhe këtë e është dhe bështë e i personit që një ka tha hodhejtja, atë e që di e shikon dhe haram, sot dhe shikon halal. Edhe këta fëtuësit që të rasë për gjëhnet të tjilë janë, a ta lukëthonë hajtë në gjëhnet. A ta thonë e që në gjëhnet? I përënë si në gjëhnet, në gjëhnet në iblisit, jo në eftoj njëri unë atë gjënë të cine e ka ndalurë Allahu, edhe ndalën njëri unë prej e se gjë që ka urthurë Allahu s.f. Shikohet gje, të dhe gjë, të njërëz nësot, krasohet veprat e tyre dhe fjallë të tyre me peshorë në Korani dhe sunetet e tishmaut të umetit islam, edhe të shikohet të të vërtet se kush për e tyre në të vërtet dhe kush për e tyre ka rënë në fitën e. Edhe është do kush që kundështon Korani dhe sunetin, a i ka rënë n Folehdhërë ndị ykhalifun an amri antusibun fitna. Të ruon ata të cilët i kundërshtojnë urdhën e tij, s'mos u bjen do një fitne. Këo tregojnë që çdo kush që kundërshton urdhën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai kaën në fitne. Po që sa ka kundërshtuar një urdh të madh, një urdhër të madh, fitna e tij është e madhe. Në sa ka kundërshtuar një urdh të vogël, fitna e tij është e vogël. Edhe problemin tij është i madh tek Allahu subhanahu wa taala sepse kjo fitne i shënon atë një pikë zells, dëzëti nzië zemra dhe Allahu subhanahu teala shpël injeriu sipas asaj që meriton. Nëse ai bën i punë të mirë, Allah i leçon i punë mirë tjetër. Nëse ai bën i punë të keqe, Allahu Allahu subhanahu teala e rrej së scor në punë të keqe. Sepse e mira tërhiq fmirën dhe e keqja tërhiq keqin që çdo kush të bëjë atë që meriton. Gjithashtu transmetohet nga Abu Idrisu thavlan, pas kam dhur Hudhayfa radiyallahu anhu se ka thënë, "Qod wallahi un jam njeriu më i ditur për çdo fitnën që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Jo sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar më diçka të veçantë se ka treguar diçka tjetër, por sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtu në xhelëun ishte në mëzhlisën e tij atë kur ka folur për fitnën. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka treguar fitnën dhe ka thënë ndërtojan tre fitnë të cilat nuk lën asgjë. Domthonë do të, të, të, të përfshijnë të gjithë. Ka për dyra thotë që janë si era, si thllati i verës ka prëdyrë që janë fitne të vogla, ka prëdyrë që janë të mëdha. Pasi do të thotë edhe këta njerëz secili që dëgjuan profetin sallallahu alejhi dhe sallam tregon për këto fitne, vdiqin gjithë për veçmasinë. Prandaj thotuni jam njëjë më i ditur në lidhje me fitnën pasuponi me Muhamedit dhe Husajn. Gjithashtu transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë: Ishi mulu një herë tek profeti sallallahu alejhi dhe sallam dhe ai na tregoi për fitnën. Edhe foli shumë për to, edhe përmendi Fitna e Ahlas. Fitna e Ahlas do të jetë një fitnë e pandashme me njerëz. Domthonë është një fitnë e cila kur të vijë nuk ka për të ndarë njerëzve. Unë nuk duhet ta përcaktoj sigurisht çka fitna është, se fatikisht përcaktimi i një fitne në realitetin këtë nuk na lejohet ne derisa të vërtetohen çështjës ky qëllimi i hadithit për fitosëm. Prandaj, i për rregullave që kanë vendosur dietarët tash që nuk lejohet, që besimtarët i marrin hadithët dhe thotë qëllimi i këtyre hadithesh këy Për në thjesht mund të thjemë një shembul për tërguar diskat një gjashme, për jo se të thejmë që pyrë shëllim hadithën, për shumë, që këmë një fitë dhe e pandashme, po tërguj shembul që është një televizoritës. Më thoni, shumica i gjeroj që para qitë në televizor janë një për nëshia, shumica i gjeroj që para qitë në televizor janë një për nëshia, të kërë përgjitë për jush. dëzëtik lajme, dëzëtik lajme që nëna duket sikur ka këto të mira, do të ka më shumë fcija. Mendo pak, në lajme i jepen, i jepen në lajme, u vrar filanin, filambënd. Po duhom po thoj se për di dëgjojnë vrasje, vjedhje, mashtrime, dakor? Vetëm këto lajme të cilat jepen për të ndotë forma, i e vrasin veshin njeriu dhe nuk i bëjmë përpshtypë vrasjet. Një, nuk i bëjmë përpshtypë vjedhjet, i duken normale, çështë normale këtë. Domethën ti dëgjojnë që vritet një njeri, ti dëgjoj që vjedh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 Kështu që vet lajmet janë ato të, të cilat e suportojnë krimin në mënyrë indirekte. Mendo paqë nëse jeni për shkakun në vendin këtu ku jeni ju po zonj në në siçojëfishë, po dojevë. Nëse këtu po në në po dojevë, nuk dioni fare ju për vrasje, do denj një person të shon të vrasti kë. Nëse ai nuk ka dëgjuar një të vrasjes, ai do do trembe si për çfarë? Unë të hapi parë, po të lëgjë. Jo, se bëjmëni parë, ka frikë. Tavrik sepse thyrja e akull është shumë e vështirë. Ndërsa në sekondën e para se ti do të ka dëgjuar gjelbër një këtu, këtu, këtu, këtu, këtu në çdo lagje nga 5 a 6. Ato semiparka të tjera si punë i mos ta duash. Kështu që, që në të vërtetë, do të jetë lajmi si voni suporti të këqës. Dhe mos më ndoni se këto lëgjë janë bërë pa dashje, jepen lajme. Ato janë të synuara, janë të projektuar shifudet, të të nga çiftudet që ta prishin të shoqërimi nga fillimi deri në fund. Fitne, fitne pa punë që një nuk i kuptaj. Po flasë edhe më televizorinë. Pa forë pas e përgjera tje që ka satë duosh fitne që ndodhe në to, dhe cilat njëri u i kalonë kolla i fare, edhe dukës të shka e thjeshtë. Por pojqese do meditojnë të dëvërpi që të rrujë pesimin e ti, a i do dhe, dhe kuptoj që atë e në shumë të randa. Dhe pojqese nuk bërë përshrypjë fitne, të diqës si e jam regullimane. Atër, po të këtu, fitne e t edhe unë më a thashtë si shemë të shënë televizorit, që i dhe pëndash, në qipo, ka hymë televizorit në shpi, a i sa, edhe thmia, sot thmia, që shmi, i dhëtë prindit vetë, o bab, kam dëshirë që të më respektosh, si shë respekton televizorit. Kur për të thmia, në shpi për të thmia, dhëtë, sa familje arke, dhëtë kam babin, mamin, motrën, vlajnë dhe televizorit. Pse? Për? Se se televizorin është bërë më në pjesë të vëndashë, në është bërë familjarë. Je vëtë familjarë, për është bërë krye familjarë. Po foli televizori, shhtë, du të përshën të qitë. Nëse po foli diku shqitër, s'ka problem, mund të bëtë më bete 2, 2, 3, 3, s'ka problem. Nëse po foli krye familjarë, në të pojnëza, televizori, du të hejështje absolute. Edhe që farëtuet në të, në të kultivohet pislikun në të kultivohet immoralitetin, në të kultivohet homoseksualizmi, në të kultivohet vjedhja, në të kultivohet, do të thonë çdo gjë ndohet me ta. Do thonë, nëse ti nuk dit vjedhës, mja sikur 2-3 filma të të rreqoj se si vjedhën bankat, edhe bësh ushtaj vjedhjes, më thonë ke nevojë të gjuzim. Edhe po sai do të nimson shumë kollaj ato. A nuk është fitnë kjo? Tregon që në në një, një vend u dha një film në timi është të reguar një një vjede spektakulare e veçant, më dhënë edhe atë natë, natë vënd, jam bërë 12 vjede të asaj mënyre. Ka asat du shtila. Në më dhënë në të përte televizori, a e supporton fitnë, a përse supporton? Ne kemi bërënda. Në më dhënë, ne bëjmë shkërtarë që të afuzin fitnë shfitona. Pasaj më suan kohë nësë fëmijë e toaj, më suaj më preksaj fitnë e edhe të mozoniko sepse ti ke futo shfintande ke futur gjithë ata njerëz secili njerëz më të ulët shoqërisë që dalin aty në televizor edhe flasin. Mendo, marë dhe flasin mendom marrti personi tjetër i thuati, dmit, në tregu, në tregu dmit, katastrofë, katastrofë, një i shtur e ta ta as në zvicër i thua ti fol dashur para kalamave të mitë më tregom më tregom kalamave të mitë eduko ti kalamat e mitë e kuponi çmobë është katastrof është katastrof në gojë ne kemi një përjesë shumë malle për Allahu thua dhe për vetën tona dhe për gratona. E çandom, fillon njëriu të shikon televizor dhe nga që të dëshiron të shikoj vet, ka dhe gruan aty. Po ti do të, të gruas mos shikoj, i thotë vej mos shikoj të ti. Atëherë jua i gjendjes thotë, heshti kundrejt me që të heshtë kundrejt teje. Edhe të zhvendin puzzikun të dy dhe nuk u kundërshton njëjë teatrin, edhe atë te i largon Allah çrëzin nga zemra dhe zhndarrohet zemra e tij në zemrën e ty. Allahu naruit kjo është një fitnë. Po profeti sallallahu alajhi wasallam përmendin fitën e fitnën e pafitnë e pandashme pa një person. Ojë dërguar i Allahut, ç'është fitna e pandashme? Fatikisht këtu nuk flet për televizor, në mënyrë flet për një fitnë më të madhe, si kjo është fitnë tjetër. Unë thonë si shemb për t'regjuar që kjo është një fitnë pandashme. Kurse fitna e përcjellin vetë profeti sallallahu tua është fitnë e e frikshme. Sot fitnë që do i bëj njerëzit të ambashin vrasit. Edhe fitnë në cilën njerëzit çfarë do bëjnë a do të rrëmbe pasuria. Si do rrëmbet pasuria qysh tek Allahu 'alaam. Është një reformë që u merr pasuria. E po do sht, do të thonë që ta porfta sot e finën sot çdo gjë mund të porftasë. Televizionin do porftash. Megjithëse so nuk po them që nuk është kur thandisë. Kuptimin e hadithën e nuk e din. Ne dimë që është fitme, në të fitën njerëzit na mbasin prapët, në të fitën gjithashtu merret pasuria, por se si, se çështë tek Allahu 'alaam. Pasej ka përmendur Profesor Trendot, është një fitnë thot Fitnalmirsisë. Fitnalmirsisë. Edhe 2000 i saj do të ish poshkëm vetmia thot nga një person që pretendon se nga familja ime, thot por ai nuk është prej meje, thot miqtë mi i antë të devoshmit dhe ata duhet të hajmë me mi të devoshmit. Pasej sot njerëzit do vendosin para tyre një person i cili nuk ka stabilitet. Pase do vinë një fitnë thot e ezel st që nuk le asë një person nga këjumet vetëm së do t'i gjojnë shuplak. Edhe kur të thua që e ka mëruar, atë herë e dështohet më shumë. Në të besimtari njeriu, do këdhijet besimtare dhe ngruset qafir, edhe aty do ndahë njëzë në dy grupe. Një grup në cinin ka vetëm iman dhe nuk ka në ta hipokrizi, dhe një grup në cinin ka vetëm hipokrizi dhe nuk ka në ta iman. Këshur, që qështë spravëve? dhe kjo është sheshi fitënë. Ku nda njerzit. Dhe kjo është hayr. Në shajr është të përgjithshëm sepse ndahet besimi nga mosbesimi, ndahet hipokrizia nga imani. Qi dalin sheshit ai që është besimtar vërtet dhe ai që është hipokrit. Wala ya'lamu anna al-munafiqin. Ti di Allah i madhëruar ata që kanë besuar dhe ti di kush janë munafiqët. Kush janë munafiqët? Ata të cilët sforvojnë dhe nuk dorënojnë për provë. Nuk e kanë në provë, por bien pranë tyre Allah në ruajtje. Në kohë në fitnëve, njeri u shurë dhruar që i të bëdurim. Dhe njeri u më i lumëtur është e i personi të cili lërgoa nga fitnëve. Edhe i person të cili dhërënë Allah mundësin për shfëthuar për fitnëve. Mos bjerën to, a ishtë personi me njërë, ka thë në profetit s.a.s. In në sajidë, in në sajidë dhe lëmë në gjunë një bel fitënë, in në sajidë dhe lëmë në gjunë një bel fitënë. Inna as-sa'e de la me gjunnë për fitnë. Sot i lumtur është ai person te thirit i largohen fitnës. I lumtur është ai person te thirit i largohen fitnës. Wa la min ibtulie fa sabra fa wahem. Që do ai personi në të Por fë wahan, thot Salim, dhe i cili sforvohet me këtë fitnë. Por bën durim, fa wahem. Që do ai personi i cili sforvohet bën durim, do wa. Që do wa për ta. Domthonë shumë i çuditshëm. Domthonë për vetën s'në kënaqet dhe çudit për ti personi i cili Sërbo, i vjen një fitnë dhe e shkund, dhe i tregon durim të madh dhe kalon aty me sukses. Por ky është person i veçantë. Është person shumë mirë rësye, i mirë tek Allahu Subhanu Teala, ai i cili duron në përfitnë. Për këtë arsye, besimtarët i lutet Allahut Subhanu Teala të largojë nga fitnë. Dhe nëse të provohet me ndonjën prej tyre, ti lutet Allahut mağdhurta, forcoj deri në vdekje, ta forcoj tek besimi i vërtet, ta largojë në tijë. Kohët e fitënëve. Sa vijin e dhe fitën shtohë më shumë. Që në kone, Prof. S. Ka të reguar Prof. S. Si që e tha mësi për që fitët, po bijen si shio. Dhe paset duke arë dukohërat, duke këlluar shekulli, duke ushtuar, duke ushtuar, duke ushtuar, duke ushtuar. Shreem, që në kone sot me mësë prisni, që njerët jenë më të dëvojshëm se në kone së hapëve. Edhe asë të afronë, në të të këthojnë por thoni Allah na nga shkotohet nga fitënet edhe nga fortoft në besim dhe mdekje. Thuhet, thuhet, që kur vdes besintari, me lajket që ditën për ti dhe thonë, si shkotohet kërë, si mundit shkotohet nga fitënet. Kur vdes besintari mirë, që vdeset e ka lovë, së marën tala besintarë, që ditën me lajket thonë, si shkotohet kësët, me gjithë të fitën, me gjithë të skrovën, me gjithë si të shkotohet. Edhe Hasan e Basri thot, nuk që ditën për të person që vyry gjahenemi si vyry, por që ditën për të person që shpëtojnë nga gjahenemi, si shpëtojnë nga gjahenemi. Kër në shdojnë një mi, vetëm një shpëtojnë, Allah me në vërdejtë që ditë, mësë Allah me në madhurë në shpëtojnë një gjithëve. Transmetohet nga e nëse rëndi lanëmu. Thotë, zubejnë në adi, ju ankua me nëse rëndi lanëmu p a djalëmit i Nusulit që e beson në Kaçan prisi Irakut dhe ka qenë gjakëtar e vrisi njeriuun për ish mos gjë, po gjat kota. Edhe ankohet ky person i quajtur Zubair Nadhi i thotë ne si thotë si të bëjmë hallën me këto sepse kemi bën shumë keq para vret, po i vret njerëzën kod në kod. Edhe i thotë ne si bëni durim thotë sepse çdo kohë që vjen ajo është më e keq se koha që ka qenë përpara. Dhe sa të koni Zotin Tuaj Unë e kam dëgjuar këtë gjën nga profeti juaj Sa në Allah alesim. Thot, për përsis Zdë kohë që vjen është me e keqi sa e që ka që për para Të më thënë Në kone të abinëve Fitën të janë shtuar më shumë Se në kone sahabë Në kone e të baut të abinë Fitën të kanë që në kone më shumë Në kone më styra kone më shumë në brez dhe pesë akoma më shumë, në brezën e gjashtë akoma më shumë, në brezën e shtatë akoma dhe më shumë, në brezën e tetë akoma dhe më shumë. Mendo tash u pimbritur në sot. Mendo se sa janë shtuar fitnet. Çfarë i duhet vallë besimtari i besimtarit që i ti të pastruar nga zot lloj fitnë e dhe ai i tjetër me vërtetë besimtar vërtet. Pse lloj më dhruku ka treguar të devoshmit, ka treguar që ata janë dy grada, janë të djafët edhe ata që janë para roja, parmë dhe ka treguar që të djathët do ketë një grup i grupë njerëzish shumë nga të parat në fundit, kurse nga ata që janë para roja, të parmit, sahabe pun, nga ata do ketë shumë në brez të mparshëm dhe pak nga të fundit. Pse? Pse? Si bidhë do shtohen ai shumë fitness apo nuk i lenë njëta ngre kokën ti të ketë mundësi që të rritë, të arrijë një gradë tek Allah subhanahu wa taala. Për këndë jet, do jetë domodin më në, i miri do jetë në gradën e djathëve, më i miri. Për të gjithë moskët Tho të duroni se shdo kohë që vjen është me e keqit sa e që ka qenë përparë, dhe e sot takoni Zotë në të uaj. Trasë më tonë e boamërë të dani në liber në vetë e sunë në luarë dhe fiten, nga Junus ibnu Mej Salah, ibnu Halbes, se ka thënë. Që kemi në e thëtë që sa herë në vjen një periudhe re kohorë në qajmë pëse erdi dhe kurikën qajmë pëse një. Çuditë dhe më vjen vetën vetot. Sa her vini periudhikore në qajm se ne jeni, është çako erdi. Dhe po qajni pse erdi kjo. Edhe kur ikët ajo, qajni pse i ku, domosë pse erdi njëkohë më keqë. Ës diçka e tillë është transmetuar nga Imam Shabi, se ka thënë, sa her thot, domosë se ajo që viti një kohë, qaja pse viti. Dhe kur ikta ajo, e qaja pse i ku. Domosë e qajin fillim fare pse erdi komunizmi, pastaj e, e qajm pse i ku komunizmi. Sepse erdha këtu, domodin konë komunizmit, Zoti nuk ishte hiç. Por komunistët. Kurse Zoti, për demokratët, Zoti ka, por Zoti është është Allahu, i shkëndrroftë ata që tallen me Zotin, është si çdo gjë tjetër që mund tallesh me të. Është si çdo gjë tjetër që mund tallesh me të, është e drejtë jote që të bësh vetë Zot, është e drejtë jote që ta tallësh Zotin, ta tallësh profetët e Zotit. Fjalë çdo lloj koqë që vjen është akoma më e pashës e të tjera i poshtë të ka një komunizmë, nësat duash, por i moralitet nuk e qeni prahapon si sot. Sot, ka marrë legitimitet, shumë bëhë. Njëri ju me mirë, a i cilë ishe moralist, a i që shkriminet, a i që dhe nga burgu, a i është njëri ju me mirë, njëri ju me zjuar, me në shkalkus, a i që shi drejtë është me i keqi. Në këto dhe kohë, jetoj në nësot. Nga vim fitness. Nga vim fitness. Ka të rëguar Busej dhe në këtëriju, se profetisë sënë Allah e lësëllëm ka thënë, në ndishtë një rrugën e atyre që ka qenë për para jush pëllam bë për pëllam, dhe para krah për para krah, dhe i nësa kur të fyën, në vrimën e hardhucës ju do hyëni në ta. I thamë, oj dërgurë e Allahut, atë që i fudë dhe kërështere, do ndjekim dhe me që të shumë astyre, fa, e kushti të përveçtyre, të rasë në tonë Dhe më thëmë, në përgjithësi këtë hadith Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që Ummeti i sand do ndiqe hapat e Xhivu dhe Krishtejtë, do përnjësohet me ta. I dha sun hadithin Hudhaifës ka treguar Profeti sallallahu alajhi wasallam. Hadithin e Hudhaifës ka treguar Profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë: "Do ndiqni ujërmat aty aty që kanë qenë përpara jush hap pas hapi. Nuk e gaboni rrugën e tuaj, nuk nuk kaloni as majta as djathtas." Dhejërë sa të shkiten halkat e islamit njën nga njëthot edhe halka e par që do largohet është frikan në mas për qëndërimi në mas do largohet nërgohet një hadijir ajë sa dhët hyrë një gjemi nuk shikon asë i person për qëndëruar në mas fare. me që zemër të nëzirë Allah në nëmët Allah në fagina dhe dhejërë sa të vjejë kohë që do thonë njerëzit gjonit që do thonë gjonit që do thon Derisa do të vijë koi do thonë njerëzit sot nuk ka hipokrizi. Ai që në djupë lege. Ufam që kemi dëgjuar. Disa njerëz ose shumë njerëz mendojnë që hipokrizi e ka qenë vetëm kur në profetin sallallahu alajhi, se kurse sot nuk ka më hipokrit. Sot s'ka më hipokrit. Djiten janë në rregull. Ja ku do të thotë e radhiyallahu anhu, sot derisa të vinë sa so, një kon sot nuk ka nuk ka më hipokrizi. Domethënë në ummetin islam sot nuk ka më hipokrizi. Në i kohë që e vërdethe kushështë, që ata se në vërdethe me namazin, për në vërdethe, po namazin, për në vërdethe, kushkuan, në dhe, dhe ata se në vërdethe me namazin, si mundet që ata mësien hipokrit, kura ata nuk e falë namazin së bëhët me gjëmat, në gjamië e ka gjithu pas shpis, dhe a i flegju ndër në 8, dhe, dhe kujtot për të falë së bëhët në 8. Në i kohë që, abdo dhejmë nësotit thoshte, nuk mungon bërë në mazë me gjëmat vëtëm sa i personin cili është hipokrit, i qartë, i njohër në hipokrizinë të ti. Në gëjtë, ata që unë hipokritë të personin cili kështë në njohër në hipokrizinë të ti. Gjithështu, ata që unë hipokritë i personin cili gjenjëtë, të regohët, ose i personin cili pliste me dyftyra, të regohët që përdejfer o dhe lanu, pa disa personi që shkuat të disa hulefa i pyet Kullafava a dhe kur dolën u tha atyre ku ishin te Filanit te Khalidja e dhe u tha Fadhija atyre çfarë i thot Khalidës kur hyz brenda te Kaimi i than ata e lavdëruam po kur dini prej asht çfarë thoni i than ata e shajm ne mundo krijim brenda e lavdërojm kur dini prej asht e shajm i than Fadhija radhiyallahu anhu u tha këtë gje, ne i quanim ne kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam hipokrizi Gje, që bënë ju ne i quani mënë konë e profetetet të selim hipokrizit. Kjo është hipokrizia, kjo është një fakur. Edhe me gjithë të fa njerës sot nuk ka hipokrizit. Shikoj, të zhite hipokrizitve, krasoj e to, ta shikosh, ka për nuk ka. Thuaj, sa shumë një andë ka drëguj një për selefve, si kur të kishin hipokritit bishta, që, që në konë e selefve, thona, si kur të kishin hipokritit bishta, Thot nuk do hes, do të ndo në rrug, thot. Do na mbulonin bisedat e tjera, do të rrugën nuk, nuk, nuk do nuk do të dinim ku të shkendim. Thot. Fazëu Hudejja do thon disa njerëz që nuk ka hipokrizi në ummetin e Muhamedit, por ata nuk kanë rregull me namazin. Po thotë. Edhe ata që kanë gënjen përpara nesh humbën kur ata u larguan nga namazi i profetit të tyre. Këto kta janë ato të cilët do ta proginjë shtroin edhe kaderin. Kta janë shkaku i ardhisë të Xhanit. Pofollai, fidhja. Kta janë shkaku i ardhisë të Xhanit. Ata personat, tiriton vetë muslimanë dhe e len fenë islamve, ekzistenca e tyre në Lvivme, duke kundërshtuar Allahun në formë të qartë, duke progjunava të rënda, janë shkaku i ardhisë të Xhanit, që që është fitna më e me madhe që ka ekzistuar dhe zgësoi në një herë në faqen e dhajës. Dhe Po nëse ata do më të bëjnë të gjitha këto, atëherë Allahu i mëdhur do të i bashkëngjisë ata me dëçalin. Ka dëguar Imam Al-Xurri, masi ka përmendur dy hadithe, në cilë të cilat treguohet se navi fitën e. Hadithi i parë, hadithi i Busaidit dhe dyte hadithi i Hudhaithus, në tin tregojnë, tregojnë që ummeti sa do dikë i pubiten parshëm. Habasati. Fot. Thot, I thotë Imam Al-Xurri, kush e shikon çështjen e këtij umeti Në një anë tjetër e ditur që e shikon lut, çështin e këtij umeti ka për të kuptuar thotë që shumica e përgjithshme e çështjeve të këtij umeti janë domthonjë janë marr nga i thurat e librave të parshëm, nga çmude krishterë. Siç ka thën profeti Sallallahu Alajhissalam, janë marrë nga rregullat e Kisës dhe Kaisarit dhe nga rregullat e ignorancës. Për në çështjet e pushtetit, në çështjet e ligjeve, në çështjet e punitorëve në çështjet prisave, në çështjet e fatkeqësisë, në çështje gzimëve, të banesave, të, të veshjes, të zbukurimeve, të ngrënës, të pirjes, të festave, të, domethënë, mjeteve të që përdoren për të hyrur të shërbimeve, të, të venduljes, të shëlbërirjes, të fitimeve, edhe shumë e shumë gjëra të tjera, të cilat janë shumë të gjata ato këtu, kush i shikon ato do të shikojë që ato hecin mes njerëzve në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Edhe thotë ato rresin sipas rrugës aty që kanë qenë përpara, siç ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem wallahu mustaan. Qoftë edhe sa pak janë ata personat të cilët shkotorin prej kësej provë, elcila i ka përfshirë të gjithë njerëzit. Imam Al-Juhri thotë t'i thot gjejnë kornën e tij. Vallallahu thotë që Imam Al-Juhri po di sinë tuaj në qanton, sikon de gjendën tonë. Domethën, shumica e provave që vijnë muslimanëve u vjen u vijnë në popullën e parshme në çikun në kështerat. Prandaj ullëzër, çfarë vjen për dyre, dje pas do të bëj besimtar, do të shikoj atë me syrin e sfrovës, ja sfrov. Ës sfrova lows vonëta. Çfarë sherri kam të? Çfarë sherrin kanë domthonë sherri dyrësh më masa hajrit, përgjësi. Çështi që kanë ardhur për dyre, sherri dyrë ka qenë më i masë hajrit. Edhe pse ndo të ka pasë disa hajë, por sherri dyrë ka qenë më. Shikoj për një çështë në internetin. Në internet për shumën besimtarë, por domon për, për shëhje hajrit qon në aspektin e përgjithshëm interneti domon ka qenë skatoruaz katastrofë njerëzit sipas disa statistikave treguohet të që 90% të përdoruesit të internetit e përdorin internetin për azhpisë 90% domethën për këtë shumicë njerëzave i është bërë dobishëm vendosmë. Dakor, por për pri një pakisë njerëz që siç e përdorim ne, është ajherë dhe kemi kanë përfituar për santarë dhe ka ka pas do gjoja do bitë më dhalë, por ka pas do bi për kënd. Fora ti që pas frek Allah, se në një moment taktuar, nëse një besimtar shko në në i shkon syri i keq në një vëmend, Allahun e ruajt, ai mundet që të bëjë çka ky shikimi keq, që i keq të shkatërrohet. Është sa kemi dëgjuar raste të tjera që besimtari gëmimish ka shku diçka shka është shkatërruar. Është shkatërruar. Por e vallallai do me uroj, po që asnjë njeriu e shikova don e tij, që i lutti pak zemra, liçantou, targou, shkotoi veten tatë. Në këtë kohë kur të vinë vite të mëdha profeti sallallahu alajhi wasellem e ka lejuar që besimtarit të shkojnë të shkojtë jetojë domosdën në vende ku nuk ka fitnë. Si tregon hadithin e Busheyrit Khudriut që e transmeton Muhammediu, Ahmedi, Abu Daud dhe të tjerë, thotë do vijë një kohë që pasuria më e mirë për besimtarit janë disa dele. Shkon me to nëpërmjet të maleve dhe aty ku bie shi, largohohet me fenë e tij për fitnëme. Largohet me fenë e tij për fitnëme. Çoqo normalisht Allahu di se kur deri të kjo lloj kohe, por domthon besimtari kudo që jetë, qoftë në mal në në fusha, ai e ka për detyrë të ruaj për familjen e vet, të ruaj shikimin e tij, të ruaj gojën e tij, të ruaj veshjen e tij, të ruaj dorën e tij, të ruaj këmbën e tij, nëse dëshirojnë që Allahu të ruaj imanin e tij, o vëllezër. Të gjitha fjalët që ne i themi si ju pse i themi? I themi sepse gjë e më e rëndë që është e jona kush është imani. Domthon Je më vjen për besentarë i mautit. Edhe këy i kanë ruajë duke ruajtur atë nga fitnën e tij. Dhe po qeseni nuk e ruajim i marnë nga fitnën e tij u skatruam. Për këtë arsye shumë e dëmozohesh me njeriu ta ruajë vetë ti nga fitnë. Edhe fitët i vijnë nga dëgjimi, nga shikimi, nga e folura, nga dora, nga këmba, i vijnë nga e, nga zemra. Po qesni njeriu nuk i ruajë këto, çfarë thua? Transmetohet nga Kurs Ibn Ali al-Qama al-Kuzai. Thëkathan. Kërzi te profeti sallallahu alaihi ve sellem një i se shoqtar dhe i tha: O i dërguar i Allahut. A do mbroj një këtë çështje, mëm, në këtë hayatë? I tha po. Ku i do Allahu xairin, ku i do Allahu xairin, qoftë i Arab ose jo Arab, do ta futet në fe. Më pas do vin fitnet si reja e Zeinza edo kthejnë një do bën të zinj domthonë zinëu në youtube-n zin, e tyre bën zëma të tyre domos. Edhe do godasin një tjetrin dhe njeriu më i mirë në at kohë është ai i cili largohet në një një vend, në një, një lugin ka frikë zotën e tij, i bindet urdhrave të tij dhe largohet për njerëzve, nuk i dëmton njerëzit, i largon domthonë largohet për shërinë e tyre dhe nuk govon atyr as. Transmetohet nga Amir ibn Saadim në Biwqaas. Sipllajti Umar Shkon njëherë të të saadi, në në saadi që si babaj omrit, saadi në biu kasë, sahabin johë, djani ti që e të omrë. Thot shkon omri të kë babaj ti idhët, edhe në në babaj ti këshë shkuar jashtë qytetë, jashtë medines, me disa dele, edhe pa atje. Kure, pa e pa saadi në tje, kër e pa saadi të personë tha kërkoj mbrojti në lotë për e shërrit dhe ti që povjendë. Kër e rëdi i tha, o babaj imhëtë. Ti thot një kënaqje që të rish si shtetar në Zv me delejtë tua ku njerëzit zihen atje për pushtetin e medinë. Edhe ai thot më goditi një një një tha, në një gjoks dhe më tha, më tha pusho. Unë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, "Vullai më dhëruar e do robën e devotshëm të pasur, do mund të pasur ka përqëllin në një njerëz i cili nuk ka nevojë për njerëz, do të thotë nuk ka shtendor njerëz dhe largohet për tyre domthonë se nuk është nuk ndjen nevojë për njerëz." dot njeriu i devotshëm të pasur edhe të fshet. Të fshet dhe nuk njerëzim, nuk që njerëz, që edhe për të shëh. Të shëh do të thotë që nuk dëshiron ta njehë njerëzit, nuk dëshiron që të lidhë me njerëz, dëshiron që ta duajë Allahun subhanallahu teala sa dish për atë person ose ato cilët ishin të tillë. Për 10 përqëzime me xhenet, jo gjithu me islam, nuk uporzie me fitnën e ruajtje të Allahut subhanallahu teala për atë devotshmëri. Tregon një herë, kishte një person i cili quhej Nu'h al-Harixh. Në këtë ngjarë e kti tregon Sinjori ju na shton truaj për fitnën e rrun e Allahu subhanahu wa taala. Mja si njeriu ti kthehet Allahut madhëruar, ti lutet atij Allahut subhanahu wa taala ka për ta mbrojtur nga fitnë. Sot kur ndodhi fitnë e parë, unë thotë isha direkt në djeshën e bëja. Dhe thash, o oh Allah, mos rrego mua diçka që të marr vështirë kusht të vërteta. Edhe pash në ëndër thotë dhunja vahinetin. Dhe pash në me dyert një mur të gjatë, një mur thotë jo shumë gjatë. Edhe pas aty një vend për të kaluar thotë. Edhe thash, po shkojmë pas i vendit, po ecim pas tij thotë, që të shkoj të shikoj të të vrarë të pisit është gjà, që të më tregojnë të ndërgojnë diçka ata thotë. Edhe Shkova thotë, kur shkojnë i tokës që ishte me pemë. Kur shkojnë disa njerëz ulur thotë, "A ju jeni dëshmorët?" Mund të thonë ata jo ne jemi me lajkat. Like Mund të thash, "Kujeni dëshmorët." Mund të thonë, "Shko në gradat e larta tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Dhe Shkova thotë. Kur shikoi thot një gratë që ishte shumë e lartë, Allahu di sa lart isaj, thot sa e mirë ishte. Shikoi profetin sallallahu alajhi wasallam. Edhe shikoi Ibrahimin alayhi sallatu wasalam. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam bojtosi Ibrahimit kërkoi falje Allahu për umetin tim. Edhe i tha Ibrahimit ti nuk e di çfarë kanë bërë ata mosnie. Ata thot kanë dhertur gjak. Ata kanë vrarë imamën e tyre. Thot, a nuk bën ata siç bëri a nuk bën ata siç bëri miku i Sadit? Po thot ky ki personi hariz që thot a nuk bën ato siç bëri miku i im Sadit ka përsëritur Sadit me beu kasë nëndra. Edhe thot ky personi thot e parashotë që desha të shikoj thot dhe shkohet te Sadi. Shkohet te Sadit me beu kasë. E thot e pyet atë çfarë do të bërt ti çfarë që do të më bë. Po i tregova ëndrën. Mbas i tregova ëndrën ai thot u gëzuar për të dhe më tha është kasruar ai i cili nuk ka miku Ibrahimin alayhis salam. Edhe i thash, me këtë grupë jeti për këtër të grupëve, tha, unë nuk jam asë njerën për i ty rrëtës. Që në kona, që kona të hershme, saj di nërgojsh nga fitënës, me ndohë për sotës. Edhe i thash, për që më rëdhëronë, tha, a ke dele, i thash jo. Tha të blit disa dele dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njerëzën dhe njer qoftë hyra njëherë te fodhe i radhiyallahu anhu dhe i tha dhe tha ta fodhe. Unë njoh një person te ti nuk i bën dëm fitnë as. Edhe kur dalim shikojmë që ky person ishte Muhammed ibn Meslem, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai transmetohet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Muhammed ibn Meslem, ti nuk i bën dëm fitnë as. Domethënë njeriu i cili është besimtar i mirë, dhaudorën Allahut dhe ruan ku fitë Allahut nuk i bën dëm asnjë fitnë. Fitna e dopton vetëm ata persona të cilët e kanë zemrën të smur, ata që shkojnë me bravë fitnën, ata që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah i mëdhëruar e drejton robën e tij për të gëvëdë të kur i e kërkon vërtetën. Nëse kur nuk e kërkon normalisht, ai do të jenë fitonj. Ku shërkon udhimin e Allahut, selsi sigurisht tek te di Allah subhanahu wa taala. I jep Allah diçka që mund të silës Allahu subhanahu wa taala udhëzon të vërtetën. Është vërtet që ne jetojmë me ko fitnës. Por kjo nuk do të nga bej pesimist. Nuk do sot kjo dhe gjëri që ne nuk ime asën dhe i vlere. Por kundra zi, profetik sallallohesene ka të rëhuar që në këtë dhe i kohë, këm fitnesh, kush bënë dishka të veçantë që si do të rëpërnë për mëndin të një, a i ka një dhe i vlere dhe qantë të këllohes në të të një. Transmetohet nga makër ibn i ibnë i Esarë dhe lanun se profetik sallallohesene ka të të një, a dhurimi në kohë Profetul sallallahu alajhi tradhton këtë hadith që tek ka treguar domethënë Mu'min. Tradhton nga Maqil ibn Yasar, do Profetul sallallahu alajhi të ka thënë, thotë, "Adhurimi në kohën e fitnes është një sojë si xhreqit e tekon." Ne kemi kurëz hadithin Umras, kurse i ka thënë ka thotë Profetul sallallahu alajhi, "Kush bën Umr në Ramazan, ai është njësojë që ka bërë, bërë hax me mua." Kurse tu Profetul sallallahu alajhi ka thënë për Hixhretin. Thotë, "Kush e adhuron Allahun në kohën e fitnes," domethënë që ai është adhurus adhuro dhe dhuros nuk e quanë valla shkeli shkop, adhurojn Allahun, fal farzet, al-nafile, ditën e natën, adhurojn Allahu subhanahu teala shumë. Në kohën e tind në, në kohën ku kohë njerëzit të gjithë janë zhytur në zunjalla, në sfidme, në mazgjunafe, mbahet bogla me radh, e shesivën e tyre për para, ky adhurojn Allahun këtu në momentin dhe lëgojnë të gjithë lë njerëzit në të ndryshme forma. Po ky person është njësoj si një person i cili emigron, por nuk emigron zonë kohe, por emigron në kohën e kohë profetit sallallahu alaihi wasallam. Umë them emigrant, kanë ne profetën. Kjo është gjë më historë. Hijretin kanë ne profetën kanë qenë një nga adhurojma më të madhe për cilët sahabët prezonin, shpresonin të shpërblihen shumë tek Allahu Subhanetuhal. Hijreti, pun ka vlerë shumë madhe. Aqë madhësia e hijrit, aq sa sahabët e kanë pas konsideruar, atë personi i cili largohet nga hijreti, do të thënë emigron. Edhe pastaj kthehet në vendin ti, e tij nga kishte emigruar. Kthej në vend të një tiki ku ka qenë përpara emigrimit, e kanë konsideruar sahabët dalja e vogël nga feja. Jo dalje madhe, po dalje e vogël nga feja. Domoha aq rënd ishte lënë emigrimit. Këto tregoj që emigrimin kur e përfillson ka qenë diçka, aloim shumë i vogël. Jo vetëm kaq, po përfillson. Domthon nuk ishte detyrti të mbron ata muslimanë të cilët nuk emigronin për të qajë, si kishte detyrti të mbronte. Do ndlogoj të majë të larguar që konsulosh me Islamin ata person. S'kesh për të dyti mbrontë. Por deshat ata nuk ishin në shtetin e tij. S'kesh si të mbrontë normalisht. Sidomos kur ata arrijën dëshirën e tyre me smushritve, edhe përveç se rënë ka kanë luar të çndrojnë besimtarin nëse ka mundësi të migrojë me smushritve, nëse ka mundësi në të migrojë. Që çuqë në këtë hadis thërgohet që adhurimi në kohën e fitneve është e barabartë me hijretin në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam do të tregojnë që auditorimi i kullkoh ka vlerë shumë madhë të dhe më madhe se kollosur. Falë dikush më pyet po, po i jxheti kur do bëhet? Normalisht do të fikohet ai xheti. Atë ku do Allah. Njxheti, siç treguohet në hadithe të sakta, do vazhdojë deri ditën e gjykimit. Do vazhdojë deri ditën e gjykimit. Dhe kush e dhe ku bën nxhetin normalisht, domunë që ai domun ka vau do ka bënë ja ajoim shumë më të kollosur. Dhe nxhetësh pjesë e atij nga fitmet është pjesë e erergjisë dhe erergjimi që ka treguar profetullallahu mbi sipërme që personi mërzëdelë dhe shkon mal, është jello hijreti. Kështu që adhurimi në kohën e fitneve ka një vlerë të veçantë kollos Allahu Subhanetauala, më të madhe se sa adhurimi kur gjithë njerëzit adhurojnë Allahun. Kur gjithë njerëzit adhurojnë Allahun normalisht, bën si të tjerët. Ndërsa kur të tjerët e kundërsëjnë Allahun dhe adhur të adhurojnë Allahun normalisht, ka një vlerë më madhe kollos Allahu. Vëdete një dherë shumë më afhtë kollos. Qësoj dia dhëm shumse, fatisht tema është gojja e gjatë, por po them shkurtimisht, pika e fundit e çështës fitnave është përpara se flasim për, për mënyrën se si doruhon në fitnë, është që njeriu nuk i lejohet të rrij me ata njerëz, të cilët bien në fitnë, në momentin kur ata janë duke rënë në fitnë. Në momentin kur ata janë duke e kryer fitnën, sepse vetëm shtimi i numrit të tyre të të konzrohet për të gjynohur. Siç transmetuar në hadith Kush ja shton numrin një popull i ajë shfrytyre. Dhe psikiatrisë i dobët, por ai ka dëshmi nga hadith do saktë. Të cilët nuk duhet të jam të përmend tash këtu, por i kanë treguar dietarët, ka, ka folur për këtë me Hadzan Sallam në librin Fethul Bari, në librin e hadithësh Hadithi i ushtrisë se cilët do fundosen të shtruan ushtrinë që të shkojë për, për të ngjapur për të vër Medin, edhe është treguar se të, kanë të, kanë përfituar prej këtij hadithi dietarët që njerëzit ë Cilë të cilët rrinë në njerëz të cinj, ata dënohen së bashku edhe pse ata nuk kishin faj, i këtë tregojnë që kush është numri i një populli, ai numërisht ka pjesën e vet të domosdoshmë gabime të nda. Çfarë bën njeriu që të shfutet nga fitnë? Skurtimisht, si e përmend e para gjë njeriu duhet kave pas Kuranit dhe Sunetit, sepse Allah i thon Kur'an në leh dhil ladhina yuhalifuna amrin tusibun fitna. Të ruajnë ata të, të cilët kundorshin Kuranin dhe Sunetin, mos vjen në fitnë. Që tregojnë që kave për Kuranin dhe Sunetin është shkutim për njeriu. Shkutim për njeriu kape pas Kur'an dhe Sunete. Abdullah ibn Saudi ka thënë mos jetë njeriu i ma'ah, mos u bën i ma'ah. Dhe qançoni i ma'ah, po i ma'ah ju the ai personi i cili fot, un do ecë me njerzit, po e bën mirë ata, un do bëj mirë, po bën keq do bëj keq. Kesh vepria. Po do bëjmë, mos e njëjë kulli, por thuaj, un do ecë me njerzit po e bën mirë, atë, nëse po e bën keq un nuk ecë me ta. Kjo është besimtar i të vërtet. Parimin e ti kush janë? Unë heci me Koranë dhe me Sunetin, dhe unë përbudhe me njerëzit kur, unë përbudhe me ta vetëm atëhere, kur ata përbudhe me të vërthetën. Dhe nuk shqesohem nëse më kundërshëtën të gjithë ata, kur ata e kundërshëtën të vërthetën. Kjo është e para. E dyta, kapja pas akides pastor, akides e të uhidit, pas të cilës kush kapet, a ishë shpëtuar, e ledhine amën, ulem jelbi su imanu, ulem jelbi su imanu, ulem jelbi su imanu, ulem jelbi su im A do të thikam besuar dhe nuk e kanë përziar imanin e tyre me padritsinë, me padritin e të pafshin shirkun dhe çdo gjë tjetër që është poshti. Do nuk e kanë përziar imanin e tyre me padritsi, për ta është siguria dhe atë të udhëzuar. Këto tregojnë që i personi i cili ruan në gjunaft, në shirku e posht, Allah subhanahu wa taala ka përterur imanin e tij dhe ka përta shfutur për, për iftëve. Nëse kush u kruhet për ty në numërisë që ai dhe më duhet të njoftuara, si ndosmoq kur vet fjal për çështakjis. E ashtu devotshuria dhe shu adhurimi shumë të Allahut do të shkaqë njeriu të ruhet nga fitnë. I dashur, një për çështake që, që ruinje nga fitnë e lutja. Duaja është arma, arma më e fortë me semtarit. Duaja ndryshon kaderin. Duaja ndryshon kaderin. Edhe personi duhet të ngrej duart në Allahut i lut, vëllahut, Allahu ta shpëton nga fitët, sepse në tokë që jetojmë ne, patjetër që çdo njeri prej nesh, nëse nuk e kanë kapur fitnën, e kanë prekur sadopak piklat e ujit të fitnën eve. Edhe pse në të vërtetë realiteti tregon që shumë njerëz kanë në fitnë. Pasti lutet robbi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të shpëtojë nga fitnët. Allahu subhanahu wa taala që më shirë shumë. Edhe a lutin, robjët, i mëshirshëm, dhe ja pranoj lutin robit kur i kthehet dhimbës 108 që, që Allahu subhanahu wa taala të ndroi imanin ton, sidomos në, në këtë kohë, në të cilën fitnet e shkëtorojnë njeriu edhe e çojnë ata deri sa ta shesë fenëti, për pak lek, për pak dhunja, të cilën s'ka për ta marrë vete, kur do të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala me vetëm imanin në e tij, nëse e ka dhe nëse nuk e ka, i zhveshur të shkojë prej tij, për të merituar xhehenmin. Gjithashtu besimtari ruhet prej fitnave duke u pëndur tek Allahu subhanahu wa taala, sepse siç kanë thënë selefët, çdo sfrovë që bie në tokë bie për shkak të gjunaveve dhe lërgohet për shkak të topës. Vazhdo se po i bie, bie për shkak të gjyrës së topit, dhe lërgohet për shkak të topës. Kur ropi pun tobe, atëra llojmë dhëruar e mshiron dhe nuk e doron. Sepse shkaku i dënimit është gjynaftët, dhe kur bën tobe e fshihet shkaku i dënimit, atëherë nuk ka un nuk ka më dënim. S'ka më fitme. Edhe isi fari. Ma kan Allah luu uazibehoma entafioma ma kan Allah muazibehoma hum istaghfirun Allahu nidhanu ata nasa ti ndem tyra te Allah profetit sallallahu alejhi salam edhe Allah nuk idenon ata nasa ata i kërkoi falja Allah naserobit ata istaghfirullah tubu ilej istaghfirullah tubu ilej istaghfirullah tubu ilej qon falja Allah shpes kjo e shtaqja Allah ta ruaj te nga fitnenc sidashtu pokujtimi Allahu shum dhe besimtarat do vërtet janë të nden që pokujtojnë Allahu shumë dhe në momentet më të vështira Allahu subhanallahu teala e ka na ka bukujtuar që ne të apukojtojmë Allahun ka tërguar, thot, e ka treguar thotë ya yuladhina allazi ladidun fiyatan fasbutu wazkurullaha katirin la'al takuftlihun po ju keni besuar kur takon në një grup donon në armiq thotë që ndronit fort të bukujtoheni Allahun shumë që të shpëtoni domethënë në momentet vështira qendrimi i fortë na do vërtet që një yuladi edhe dhikri i Allahut i shumë është shkak që njeriu të shpëtojë sepse shërdon Një rirë për padhën dhe duërmiqë, armiku i dukshëm e armiku i padukshëm. Armiku i dukshëm është armiku që të shikomë për para të i në cilë të të dëshonë të të largën nga e vërteta. Ti ke nevoj që të ta të mposhën duke të tërguar i drushme dhe i qëndrushme dhe të të të vërtet qenje. Edhe armiku i brëndshme shëjtoni, i cilë përpichet që të ndihmoj armiku në të të jashtëm duke të tunur të ty nga brëndar du Armi i jashtëm për bollok duke turguaj durushum, armi i brendshëm duke prugjitur Allahun, duke bërë dhikër, largohet şeytanani dhe rikën frikën nga zemra. Kur i kën frikën nga zemra, atëherë u bëti fuqishëm zemra fuqishë e tij dhe përbalon, për bollok çdo armi i dalli më parë. Ktu është helmi fitores. Prandaj kur personi has në probleme të tilla, atë i kthehet lutjimit të Allahut, Allahu subhanahu wa taala do të fitne, skrov, fachysi, loun, të shkëtojë nga çdo fitë dhe nga çdo sfog, çdo procesi me dhikrën e Allahut për të kaluar zot këqije. Nëse Allahu më dhuroi thot se fecrulllah këthira do të kujtojnë Allahun me shumë mëndërsia. Gjithashtu, i për shkaq që vesh urdh i për të mirën ndalimin e të këqij. Urdh i për të mirën ndalimin e të këqij është shkak që besimtari të ruhet nga fitranca. Allahu ka thënë në Kur'an: "Femane sumu dhkuru biyan jayna allinehown an isu wa akhadna allineh dhalamu bi'adabi baysin bima kanu yafsuqun." Këto kurata e harruan atë që u përkujtuat, që u përkujtuan besimtaret, në i shfutëm ata që ndalonin nga e keqja. Këtë që drejtuaj Allahu më dhuroi shpëton ata që ndalojnë të keqen dhe urdhëron për të mirën da i shpëton Allah nga fitnet nga sfrovat me ndënimet. Ata që urdhëron njerëzve për nga të mirën dhe ndalën të keqen. Kur sado që urdhëron për të mirën, ndalën të keqen, po bajnë ortak me me, me të, të keqen, ata janë pjesë e ndënimit. E ashtu është e ligjëruar që një u kërkojë mbrojtje Allahut prej fitnës dhe kjo është pjesë e lutjes të ashtu. Mi për shkaq që një u mëshet Allahu subhanetauri dhe Allahu është i cili me ato mështetjes e shfuton njeriu. Gjithashtu një prehskaqe është njeriu të falë sa më shumë namaz, edhe të bëj durim, sepse me durimin dhe me namaz arrin njeriu shumë sukses. Ustainu bisabri was-sala kër kërkoni ndihmë prej namazit dhe prej durimit. Ku ndihmojnë vetëtuaj me namaz me durim. Ishtë ndojë bëshësi, dhe durim? Profeti sallallahu alejhi dhe sallam kur ishte në një divëshsi ngrihej edhe falta namaz. Ngrihej edhe falta namaz, sepse namazi e forcon lidhjen e robit me Allahun, do të thonë. Dhe kur robi e forcon lidhjen e tij me Allahun, Atere është me i fëqisën për të përbalua së krovët dhe fit në qita një për para. Dhe mantë durime dhe mantë namazit, besimtari a rinjë të kaloj të gjita problemet. Dhe durimi është të elbi i shdo subsesi. Dhe kush bëndurim, kush bëndurim dhe durim dhe mënë që hethë hapin e parë durimit, e ndhimon Allah, ome jesu me ju sëpiru Allah, kush duron e bën Allah ote qitë duroj, i dërshu në kone fit në verë shë dhe mësdoj një njëri të ru Profesor sonim ka dhënë në hadith, ton kohën e fitnës thyje e shpatën. Edhe gjuha si shpatë, thyje. Ruaj gjuhën tënde. Ka për këtë dhe thua kjo heqim skatoroj mua, si thoshte Abu Bekr Radi Allahu. Edhe sot u vlezë shikoheni sot se gjuha është një prehskaqësh duke shkatëruar muslimanë me tjeti, një tjetër dhe duke futur ju urrejtje shumë të madhe në syre. Ne mund të po them sikur muslimanët të ruajnë gjuhën e tyre, unë do po them që 80% to konflikte që qësojnë në mbyty do largohen. Do ngjereshin pas vetëm çështës fetare, që janë çështjet njën vërtet të cilat kanë nevojë diskuton argumente fetare. Po gjës një ndorun gjunë atyre, do të ngjereshin vetëm çështë çështë problemi, argumente fetare të cilat kanë nevojë diskutohen, edhe passe të dalin vërtetën çështë qartë. Por njerëzit me gjunë atyre i shtojnë problemit 80% domoshem më shumë dhe bëjnë ato duke i futur shpifje, duke duhet duke ngazhyeruar një një vërtet që është në për qind të vërtetë, ata i sjtojnë 9% tjetër edhe kështu me radhë, domthon se krijohet pas sa një disfat e madhe nëse muslimanëve dhe as e vërtetë nuk donin shesh. Dha asu ko do u largua nga për shëthem. Kështu që në kohën e fitnës e vësh domososh që besimtari të ruaj gjuhën ti, e tij, ndër ai që nuk ruaj gjuhën ti, fitne, e tij është kafruar, romani që ka në fitnë, sepse fitnëja, domthonish, është ndër të tjera është fitnë e gjuhës, ajo që e bën njeriu që mos rruaj gjuhën e tij. Dhe ashtu një prej mënyrave që e ruan një nga fitnë është në kohën, kohë të vështirë njeriu nuk duhet të marr lajmet, domethënë shabllon. Ti marr dië gjoj një lajm dhe shko për hapë. Mos, Allah ka thënë Kur'an, ya ja, ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bi-rabein fatabayyenu. O ju besimtarë, vjen ju një, një fasik, njeriu i prishur me një lajm. Sigurohuni. Domun të dërdh një lajm që filan Hoxha për filan veper. Sigurohë një, sigurohë një, një po filanë një besnik, unë po the me përvojëtimi personale. Sot nuk ka besnik. Mërë një për me i të lëgje. Njëri ju vën besnik sot, njëri mëjë mëjë mëjë që i do të besi, të të rrejë cili e djënë të bardhë dhe e trasmeton të verdhë. Qartë? Sot nuk ka besnik sot. Pra ne sigurohë mirë, e dhejë më mirë, dhejë nuk pa e besojë, të sa kur bes Jo, ti do të shoh, duke marrën pesnika, pesnik, pesnika, pesnika dhe pastaj dinë nga 100 botra. Wallahi, sa kemi dy gjëra të tilla. Dhe kër kër këm kujtohet një lojë Nuk e pasin që bëni këta marrë kurimi pasën të vëgjë në lulën një lojë telefon i prishur. Ju vetë dinë që pas një ditë këtë lojë tonë do yapo ja. Ha? Nuk e njihni. Ne qemi gjend vegjë lulën një lojë të tillë. Bësh për shembull 50 apo 10 veta, edhe ja thoshë shoku shoku të vesh. I thosh një një diçka, e thoshë shumë shpejt dhe në zut ulët kjo djon të përpiqet të djon çfarë. Edhe mund ta djonte sakt ose të gabuar. Po të djonte sakt do ja transmetonte, po të djonte gabim që do ta transmetonte atë që kishte djuar. Edhe pasën pun të fare, dilte e doshë i fundit, fjalë që ka thënë i parë është kjo. Kjo mund të ishte gabuar si fjalë. Edhe kur diten një fjalë huaj fillonin që ishin gjithë. Pse? Sepse njeriu kishte djuar të bardh dhe kishte transmetuar tezë. Njëri thoshte Karrika, ai thotë Taman. Njëri thoshte Taman, i thotë ti thot, tavan, thot tren. Këpëtëm, këshun do sot me ne. Ne në të bërëtet të dhe, dhe zë kemi të bëjmë sot me kalamaj të rritur. Për ne më thërë, ne, ne sot kemi dhe me kalamaj të rritur. Kalamaj të rritur, vëllaj, është, është fafjesi. Më dhe në dhe ishte gjus me fafjesi si kur muslimani të trasmeton të atë gjithion dhe si që ka të gjuar fix. Për vëllaj t'i fletë qartë, pasër dhe i thotë hoqë a tha halal. Kër hoqë a tha haram e dhe vërtet, a i thotë çelë për sigurinë. Domthon normalisht kur do njerëzit, sot e unë kam djuvë vetëm jo, për s'mi, ai thon hallo. Ti s'e halloresh në Zoom-ën. Jo do të thad hallo. Po na valla do të mos sigurou, sepse ne jetojmë sot në kohë shumë shumë problematike. Që të kuptouret. Ti sot e bardh, ai kujton se thaje zeze. Ti thue zeze, ai kujton se thaje kromje. Ëmra. Pa fol, pasaj për atë që domon gënjein, ose egzageroi gjërat i çështë të vogla e tek ajo do të më të mëdha e më rrave. Sa të duash kemi dëgjuar shumë të tilla, prandaj sigurou përpara se të flasësh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithën e sa: "Ka dhan kefa bil marri kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a." I mjafton si që që në thënë, veten, veten, një usigjënesh po po po të që të transmetojë çdo që çajë dëgjon. Domethënë, do ta thua vetën, do ta dish vetë një usigjënesh tar, po qëse si po qëse ti dëshon ta dish vetën një usigjënesh tar, po ta them, zgjoto ke ta di. Në të të tishë? Po të dhe mund. Po e që, që e se ti e për e ty personëve që e shdëgjë që e djonë, e transmiton, ti e gjinështarë. E sigur, qimë përshimët. Pse? Sigurohu, një prasit. Ja, Sigurohu. Masë nuk është mërte. Sëpse i përnë padresi të dhejë musimën, mundur për seka, të shkaj që e se ka, në manisht në 10% të ashtu që të të thoshin të lëgjejët. Epse i për që më vlajnë t Dhe po rikujtoj hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam se kush dëshiron që të van në paradisë dhe kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, domthonë, do të fitën në forma të ndryshme dhe kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, do të hyjnë në xhenet ta besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, edhe të cilët me njerëzit ashtu siç dëshirojnë që ta të cilësin me ta. Domethënë, në nëse ti dëshiron që njerëzit të cilësin mirë me ty, atë mos harro se dha ata duan që ti cilësh mirë me ta. Fallerë pra nëse ti dëshiron një njerëz që mos transmetojmë për dety diçka që është gabim, atë mos farnodh dhe ti transmetosh për dety diçka që është gabim. Nëse ti dëshiron që ata të sigurojnë para sa të transmetojnë ndajin tot dhe mos fylim kundër teje, ata mos fyt ti kundër kundër tyre. Të Se për ndryshë ka rënë fitnë dhe e bër pjesë e fitness, ti ke pjesën tënde gjunafit, të gjunafit në çersën e fitness. Çdo kush që merr atë protein normalisht kë gjunafën e vet edhe ti ke gjunafën e tij që transmetohej edhe për çovet e të tjerëve. Gjithashtu Një përpikë që e diman besimtarin, që duri përfitimin dash që ai të rri bashkuar me grupin e muslimanëve dhe mos ndahet me grupin e muslimanëve. Grupi muslimanëve janë ata që janë në të vërtetë. Nuk kemi për qëllimin grupin e muslimanëve që të rrimë turmën, me turmën e deleve, të cilët e hecin, mos mos një të parë kushtojta i me verbrëri, por grupi muslimanëve janë ata që janë në të vërtetë. Edhe ka thënë se ne vetë jemi grupi i muslimanëve qofshë edhe i vetëm po qëse në të vërtetë. Çuotësh si ti vetëm, po jeni në vërtetë ti je xhamati i muslimanëve, ti je xhamati. Kështu që nëse i person, nëse më të vërtetë mos shqetësohesh ku shikojnë ston atë, por thjesht a peshoje atë domethënë të me peshorën e vërtetës dhe pika tjetër është që njeriu në momentin e fitnës përpiqet të largohet nga ato vende ku bëhet fitnë ja, sepse lagimi është një parsyje më dhaja, të vaja, të cilën shfuton atë, në fitet, edhe sepse udiu sallallahu alaihi ve sellem të madhruar të na ruajë nga çdo fitnë. Sallallahu alaihi ve sellem që mos na sporhoi në imanin ton sepse fatkesia më e madhe është fatkesia në iman, kurse fatkesitë të dunjos e arrisin besimin e njeriu, nëse i bën durim, ndërsa fatkesia e imanit e shkatëron njeriu edhe besimtari në çdo namaz i lutet Allahut dhe i kërkon mbrojtje atij që ta ruaj Allahu prej fitnes, fitneve të kësaj jete, të jetës së zhdegës. I lutet Allahut ta mbrojë Allahu prej fitës së xhenemit për fitnën e svarrit, për fitnën e jetës dhe kës së fitnës së çallit. Kto e në fitnët kryesore të cilat e shkatëron njeriu, edhe kush kërkon për tyre, ai është shkatëruar, dhe kush bie në njërin prej tyre, ai është shkatëruar, përveçse nëse i pendohet, në kush mëndohet Allah pranon pendimin e tij, kusull se Allah e mëdhur nda e forcoi imanin ton, kusull se Allah e mëdhur nderoi në çdo fitnë, kusull se Allah e mëdhur na mbylli ti në kund mirë edhe do të takojmë të ashtu si ai i të kënaqur për ne, Allahu shoqëron një gjallën e banën Allahu të çafat. Falosh për vëzhgimin. Tash kemi mundësi të konnsim rrugën e shekullit në një sekim qallëzor pasi të kujtojmë argumentin. Për shkak të rezupëzionit. Kjo raportot a keni mundsi rrugën e rruar të përmendish shkurtimisht argumentet kryesore që tregojnë se mishi në esencë është haram dhe se vishi emosh kribe emosh riva ushalli është haram. Pse atë janë mushrik ata që nuk e falin namazin. Pjesa e parë pyetës pa të çord domethënë. Merrim me këtë nëse pasoj. Alhamdulillah salatu selam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Për vëllezhanë muslimanë, po ta keni mundsi të përmendni shkurtimisht argumentet kryesore që kë tregojnë se mishi në esencës haram dhe se mishi mushive është dhe se mishi mushive është haram ashtu. ë Në temi, vëzër, përse për këtë mishit, si mish në vetë vete, mish në vetë vete në orijin, nuk është haram, është halal, që du të du të koptoni një që fa, mish është halal, dhe më thënë, ne, Allah, më dhurë, nga ka lejuar të ham, gjithdo dhe i kafshe, përveç atyri që i ka përmëndur në këran, që janë haram, dhe Allah, s'u hanë t'ala, ta nga ka lejuar gjithdo dhe i kafshe përveç, kujt, mishit derrit, mishit të dhe mishit, jetër, dhe mishit lejuar, për që theret pa emrin e Allahut subhanallahu teala. Domthon përveç këtyre mishrave çdo vaj mish i tjetër çdo mish i tjerë është i lejuar, kjo që origjina e te mishit është halal. Përveç këtyre mishrave. Kjo është para, ndërsa këta vëllezër kuptojnë ka për qëllim çështja e therjes. Domthon në origjinë njeriu nuk i lejohet të hajë një mish derisa të sigurohet që ai është i thehur në mënyrë të lejuar. Themi po, në origjinë nuk i lejohet besimtarit që haj dërsa të hajë një mish derisa të sigurohet që ai është në është i lejuar në mënyrën se si është përgatitur. Te argument por këtë kemi hadithin që transmetohet me Buhariu dhe të tjerë, se një person e ka pyetur profetin sallallahu alajhi wasallam për çështjen e qenit. Ai, domthonjë, çështën e gjotis. Po të un kam një qen, por i cili është qen i mësuar dhe gjoti vlezën, nuk e di se sa ka në dëninë. Meqenëse shumë bëjë do ta di që Në gjuhëti lejohet që njeriu të bëj gjuhëti me qenin të cilën e ka mësuar për gjuhëti. E kam mësuar për gjuhëti. Përdesë të e kam mësuar për të bërë gjuhëti, atëherë nëse ta kap ti qenin gjuhëtin, atëh ky lëgjao quhet halal. Por nëse ti dërgoni një qen tjetër, si nuk është i mësuar, ështëjeni pa mësuar për gjuhëti. Nëse e kap gjuhëtin dënë ky qeni i pa mësuar, nuk është halal ta hash thonë jahull. I qartë? Tashi për vullallahum pyeten për këtë gjë, thotë një ton i një personi të drejtuar Allahut, unë nuk e di kush qënë e kapur thotë, a qëni i gjësh i mësuar apo qëni gjësh i pa mësuar. Domethënë, më në këtë lloj rasti ekziston mundësia 50% që qëni ti të kapur, qëni që ka kapur qëni mësuar dhe 50% që ka kapë qinj tjetër, duket? Profeti sallallahu aleyhi dhe, dhe sellem çka thon këto raste, ka thon këto raste profeti sallallahu aleyhi dhe sellem mos e ha e ka ndaluar profeti al sallallahu alejhi wasallam në Tullora sikur ju ka dyshim a është i kapur sipas mënyrës islame apo jo e kupton nëse është i kapur sipas mënyrës islame apo jo thotë e ka ndaluar të hah kymish të njëjtë gjë ka vend dietare të përçjesën e thëris nëse ti nuk je i sigurt që, që e ke kafëruar kafëruar sipas islamit dhe ai person që kafërohesh musliman nuk të lejo të hah dhe këtë lloj gjëje e ka treguar ibn Khayyim Në një për libër e tjetër e ka treguarim në Kaime al-Jozin një për në një për libër e tjetër që origjina është tek thërja që besimtari duhet sigurohet para se të haj. Origjina te thërja është besimtarit nuk i lejohet haj derisa sigurohet. Do të themi që un do ha por derisa nuk di gjë. Por themi nuk lejohet haj përderisa ti nuk di gjë. Meqenëse përderisa ti nuk e di së çamishë nuk lejohet haj. U themi që përderisa ti nuk di haj Sepse profetullahi ka thon këtyre personit përderisa ti nuk e di thotë se kush që ne ka kapur, atëherë ti thot mos e ha kolm mishin. Duke nisur kjo hadith, ka treguar Ibn Qayyim teorigjina tek çështja e thjesë është kjo që njeriu nuk e lejohet të hajë një mish derisa të sigurohet se është mish i shkë. E para. Këtë gjëje ashtu ka treguar edhe Sheikh Fouzani në një libër të tij në të cilin ka treguar disa ka bërë disa kërkime, domethënë në, në lidhje me çështjen e mishit. Gjilë është të qështje dhe më thënë e ka mështirë dhe, dhe Shif Gjibrini, alloj më shiroft, dhe Shif Fuzani ka të reguar këte hadith që përmëndët anë i, edhe ka marë se si argument për misha që vinë nga Brazili, edhe ka thënë që ato nuk leot ha në në Haram, sepse ato jënë pasigurta. Edhe ka të reguar disa rësëj përse jënë pasigurta, në hëmë të cilët dhe më thënë në përmëndë për të të të të të t Ata personatë të cilët e therrin mishin, pa të parë nuk janë muslimanë. Mund të jenë njerëz që thonë me gojë, por shumë që thonë me gojë musliman, por nuk falin namazin ose për arsye të tjera. Ose mund të jenë shinja, ose ose don ka don këjo është një për arsye tjetër, ka treguar sheh Fozani një për arsye të tjera, është që ata përpara se ta thérin, atë pulën e fuzin ujtë nxehtë derisa ngordh. Në basin ngordh të të të dhe mbasi ngordh, atëherë të marrin dhe ja presin kokën. Edhe normalisht ka mundësinë që një, një pul masë s'ka ngordhur mund të jetë shu më shumë e trullosur, desha mund di momentin por s'në pritet koka. Po kush është kjo pul që nuk ka ngordhur derathere? Masë masë ki kaluën një nzetë normalisht është problemotike. Kështu që për këtë arsye ai gjykon domethënë duke nxjerr këtë arsye dhe arsye të tjera që ky lëmi është nuk lë të ha. Që çka origjina tek mishi është njeriu nuk i lejohet ha pa u siguruar se çapo ha. Në chart. Kjo duhet të jetë e sigurt tek muslimanët. Qëhtuç që nuk lejohet që të hahet mishi, por desoj nuk je i sigurt dhe ky është argumenti që për, që përmendën për të gjë dhe për të dietare, thashim në feim shefuzani ka dhe tjerë sa dësh. Ë, përse i përket mishit të mushrikut. Mishin mushrikun nuk lejohet ta hahet dhe për këtë ka ixhma umetit islam. Ka rënë dakord të gjithë dietarët e ummetit islam që mishi mushrikëve nuk hahet. Mishin mosbesimtarë nuk hahet. Edhe këtu përshtohet vetëm mishi i kristerëve dhe i xifutve. Por qi e ashton vetëm mishin e krishterëve që ka përmendur Allahu në Kur'an. Wa ta'amul ladhina utul kitaba halu lakum. Ushqimi i tyre, të cilëve u urdhën libri, është halal për ju. Ës halal për ju domthon mish i tyre, është halal për ju domthon i xifut dhe i krishterëve. Mish i tyre është halal për besimtarin. Për i tjetë yeti ka ndjer dietarët, te kapon edhe xhufimin tani nga dietarët e evangjëlshëm, edhe për atyrë shumë dietarë. Ka një dietar që përderisa Allahu i mëdhruar nuk ka lejuar mishin e ehli kitabit, kuptohet për kësaj që mishi të tjerëve përveç e kitabit nuk është halal për ne. Qartë. Edhe në bazë të kuptimit i hadithi, ka të hadithit, kanë rënë dakord të gjithë dietarët dhe këtij xhma-a e ka treguar Ibn Qudam al-Makdisi. Këtij xhma-a gjithashtu e ka përmendur edhe ë shekullt të mënyra të tjera kanë treguar që të gjithë dietarët otomani islam kanë rënë dakord që mishi i mushrikëve dhe mosbesimtarë nuk lejohet të hahet. Edhe pika e dytë e pyetjes është a qjo mushrik ata që nuk e falin namazin. Kjo çështje ka lindur me çështje namazit. A qjoet mosbesimtarë dhe mushikë ai beson që nuk fal namazin. Do po mundu them, do kjo është çështje e gjerë dhe e gjatë. Në mendimi më, ndimë, më një sakti dhe është që a i sakt i dijetarëve, ndër çështja është ai që nuk fal namazin, nuk thon mos nuk quhet besimtar. Ai që nuk fal namazin, ai është mushrik. Ai është mosbesimtar. Edhe për këtë ka argumente të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam fovëz ose nëmë ka thënë dhemit personit, edhe xhirkut, edhe kufret e lënë namazit. Domodin dhe ka treguar që për personin e ndan nga kufrit dhe nga xhirku lënë namazit. Kjo tregon që një person i cili e lën namazin, atë nuk e ndan nga xhirku dhe nga kufri asgjë. As xhirku as ndan nga xhirku dhe nga kufri. Edhe për këtë çështje ka argumente të shumta. Edhe për këtë çështje ka ka, ka ijmatume distam. Kanë qenë dakord dhjit gjithë dietarët. Kanë qenë dakord dijë selefët. Kanë për shelindun e sahabët që lënë sin namazit është xefir. Dhe e person që le në mazin ka rënë në kupër të madhë Dhe shekur sem të mi ka të reguar Shumë rësue Përse Më thënë në këtu Në këto, në këto të fjallë që të regova Në hadith Flitë për kufër në madhë dhe jo për kufër në vogël Që nuk është të momenti për të të reguar E në tishme është që Sahabat ka rënë dakor të gjith Që në në si në mazit është mos besim par Ma ti ka të reguar në hazmin Në i dhe nga sahab të tjerë që ata konzorë në mos besimtar një personit cilë një dhe vetëm i namazës. Vetëm i namazës e që unë në mos besimtarë. Shqy që aji personit cilë nuk falë namazën, në marishë aji që atë mos besimtarë dhe se rezultatë në mishë ti nuk halëtë. Allah vë di më mirë. Shqy që e jo këmë të përsi pyteve që kanë dojnë me tejme pyte e rëllës tëtë cilat janë këtë në kërdejtës. Fidata e vëngjesë lidhja e fidet më e madhaja, momentet e vdekjes kundre njeriu. Në momentin kur vdes njeriu, aty është momenti më kritik që dhe shejtani është i kujdesur që ta humbi njeriu. Prandaj dhe një proces i shpëton njeriu, shejtani në atë moment e shpëtoi. Prandaj vjen shejtani gjatë ditës së tij, dhe i vjen në mënyrë, domethënë më të veçantë në momentin e vdekjes, dhe u thot miqve të tij, shikoni se ky po shpëtohet tani e shpëtoi thot. Prandaj mos e lini të shpëtojë kuraj dhe i vin momentit të vdekjes. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i kërkon ndërmbrojtje të Allahut, i kërkon ndërmbrojtje të Allahut prej shejtanit që që ta mbronte prej shejtanit në momentin e vdekjes. Dhe thoshtë ndër tëra, "wa'udhu bika an yatakhabbada ni shejtanu 'inda al-maut", duke kërkuar ndërmbrojtjen e tij që mosm mos mundë shejtanin në momentin e vdekjes. Dhe këto janë momente kritike. Edhe në ato momente njeriu po ram fitnë të, të shoqërua. Allahu di më mirë. Assalamu alaikum. Gjithë të përsëritna që po ndodhin në botën e Islame, trazia e botë, a janë shënë për organizatë jo-religjioze. Përse për këto ngjarje që po ndodhin në botën e Islame, më sa ka dëgëzuar dietarët, ë, i kanë çështja e ardit dhe già nuk ka lidhje thjesht me trazin që ndodhin në botën e Islame. Fitnet që po ndodhin, s'son bënon vërtet janë një jan shumë herë më të mëdha se thjesht trazin që ndodhin në botën në arabe po të shikosh o dhe lezër, që përëm e vëmendje, po të rëgoj një ide të rëndësishme. Allahus F.T. po përbujtë më përshëm i shkatronëte kura ta bëni gjunaka. Shkatroj po përbujtën e lutit, ishën disa fshatra, sepse ata kryenin dhe primin e shëntuar të homoseksualizmit. Shkatroj Allahus F.T. Shkatrojnë po përbujtën e adit, Shkatroi popullin e Themudit. Shkatroi popullin e shkatroi popullin, popullin e Shoaibit, popullin e atë Sebe që ka përmendur Allahu në Kur'an, Sebe dhe të tjerë. I ka shkatruar sepse ata bënë disa gjunafe. Mirë, po sot çfarë ndodhi? Sot të gjitha këto gjunafe që ka bërë këtë popull, po i bëjnë sot njerëzit. Nuk po për një popull një gjunaf dhe një gjunaf bën i popull tjetër. Po të gjithë e gjunave për bëndë gjithë popojtë, dhe allo nuk për i shkatronë. Kusha syrëja? A nuk për shikoni i sot se që farë reklame e madhë për i bëdë sot i moralitet dhe homoseksualizmë bëdë, reklam e cila nuk është parë në historiku në njërzimit, për bëdë sot për i moralitetin për homoseksualizmë dhe për për për për sriqet. Nuk është parë historiku në njërzimit, mund, mund në të regoni. Që për ka kërrua Allah o Dejmen a.s. Dërmë sot, a keni parë do njërë që i bëhet reklam pështiku së sot? Nuk ka. Mirë, me gjithë të pështiku që nështuar ka i shumë dhe për shtot ka i shumë dhe po i bëhet reklam ka që e madhe dhe po përhapë e ka i shumë pështiku dhe Allah nuk po i dënonë. Pse? E keni bërë për të vetët? Pse? Jam bërë dhe 17 vjetë që pështiku për shtot shumë dhe Allah nuk po ka të reguar shekët të kërimit përmejt në një diber të ti shumë të bukur ka for për të qërështje, thot kjo me sa duket është sepse Allah i madhuruar po i para pregatit këta njëzë për të qëndjekës e dhe qalit Allah u në ruaj me fitën dhe qalit sepse ata që të ndjekën dhe qalin duhet t'jen pregatitur t'jen pregatitur në alloj formët që ata t'i shkën nga mraba sa thot e direkt që është zot direktat t'i binda n ondo këmbëllë Gjinovës që ta kanë mbushur kukën. Dhe të thot çehëm duke im humëndë librin e tij, do ai person i cili mendon se këto që po ndodhin nuk janë në të vërtetë para para thënja e ardhisë të gjalit, ai nuk e vërtet se kanë johur fenetinat. Se kanë johur fenetinat në të, të vërtet. Për këtë arsye, domethënë u them ato që ka dërguar sheh duke im humëndë tij të, të gjithë ofindit që po ndodhin në mes janë tregues që fundi është shumë afër lonë ruit. Tregoj që fundi është shumë afër dhe për këtë arsye besimtarët duhet të përgatiten në këto den kohe, duke bërë sa më shumë punë mira, duke bërë sa më shumë mistifar, unë gjunavet, unë të fal, duke lëgundur gjunavët, që Allahu ta ruaj nga fitnet sepse kur vi fitnën po sa vllahi nuk di çfarë do të bëjë më njëri-një. Ka treguar profeti sallallahu alajhi ki kur të vi de xhali, ndo shkoj ndonjë person tek de xhali duke menduar se është besimtar. Po dha një person që unë vetë e vete besimtar. I vetës vetë edhe dhe sot vetë besimtari. Edhe shkonte te xhall duke menduar se te xhallja s'ka çeti bëjti. Shkonte te xhallja dhe bëhet ndikësi te xhallit. Nga besimi i dobët që kishte punëri. Edhe sa do ket till. Edhe për këtë arsye besimtari të vërtet në tokë janë mbathën në mëmale. Në mbathën në mëmale. Nga tmerri, nga frika se mos bie në fitën e te xhallit. Besimtari i vërtetë Mos kujtoni se ju jeni për atë prezantat vërtet, se vallallaj vetëm Allahu e di se kush prezanton vërtet. Por krahasojini vetën tuaj me fitën edhe shikoni, por për e sotme dhe shikojuni po po shfotuat për atyre që janë shfotur për dëxhalin. Po nuk shfotuat për atyre, e ka rëndësi të fitën e dëxhalit. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka thënë që para dëxhalit do dë ketë fitë të tjera dhe kush shfoton për e tyre ka përshfotur për fitën për e dëxhalit. Kush nuk shfoton për tyre, nuk shfoton për fitën e dëxhalit. Porktarësua besimtarë duhet ta përgatitë, përgatitet përpara se të vit ditëvon. Kur ditën më më e mëdhsh, kaportarë, domethën vallahi, s'ka shumë madh, do të vijë personi besimtar ngjyri çafir. Le fen. Shikoj sot njerëzit duke shit fen. Shikoj sot njerëzit se si janë duke shitur fenë tyra Allah na ruaj. Vallahi, mos u të mashtroj asnjë lloj gjëje, mos u të mashtroj vallahi. Se nuk i ka zbritur libër për Allahu as kujt. Që ky është i shpothuar fort friksomi së pari për veten tona, pastaj edhe për tjerët, së fundin e di vetë të malloj më dhëruar. Nuk është çudi para atij që shkatrohen si shkatrohen, por çudi para atij që shfutojn, si shfutohen, si shfutoj vallë. Së fundin e malloj nda për atij që shfutojn. Ne kemi dhënë sot, është të bëjmë qoftë se kemi në shtetet në lidh, si të veprojmë. Të gjitha këto pika që përmendëm Gjatë mësimit janë mënyra se si duhet të përporsohesh nëse ti ke një fitnëxhi në fmijë. Normalisht mund të minimum që të bësh të largosh na fitnëti. Minimumi, pa çfarë fitnë është po thaj. Pa çfarë fitnë është, po normalisht nuk të lejohet ti të qëndrosh më atë kur ai do të bëj gjunafe. Të lejohet të qëndrosh më atë. Tut bësh, bësh durim. Duhet të bësh durim. Duhet të bësh durim. Duhet të largosh në gjunafe të bën që personi duhet ta qëshillosh. Kur dorshëm vjen në lëndësiat, duhet i lutesh Allahun subhanallahu te ala që Allahu ta ullojë me radh. Për çfarë thoni për atë që gënjen kush do të qoftë ai drejtë që fal namazin të ngut. Ai personi i cili gënjen ai ka një përcilje hipokrizis. Kështu vlojë. Edhe pse fal namaz, fal namaz nuk e shkuto nga hipokrizia. Sepse hipokrizia është me grada. Ka për, ka prej këtyre gradave që grada që nxjem ju nga feja. Ta kapojë që nuk e ndjen një nga feja. Si kur themi për hipokrizinë, është hipokrizia nuk do të thotë që ai gjithmonë është është mosbesimtar. Hipokrizia është më grada dhe gënjerës është një përcyesim më të ulta që nuk i takojnë besimtarët. Besimtar i mirë nuk gënjen. Dhe ai që gënjen normalisht ka probleme shumë të dha me veten e tij, edhe ky person nëse vazhdon në gënjerës do shkruhet tek Allah gënjeshtar dhe do meritoj xhenemin Allahu. Në kohën që sot jetojmë, a është më mirë të qëndrojmë në vende ku ka fitje edhe të ballafaqohemi me to, apo të bëjmë gjëra të rregulluara aty? Allahu tash përveç të, allah, të mira, Allahu jashtëlojë mirë aty që ka bërë të pytje. këtë pyetje. Këtë pyetje fatisht duhet të kishte sqaruar unë që në fillim. Mi po këm doli nga mendja edhe ky vllai Allahu jashtëlojë mirë xanet që e briu këtë pyetje na kujtoi diçka shumë e rëndësishme. Kjo është pikë pyetje, çfarë duhet bëjmë? Unë dhe pse e përmenda në mësim, do të thon, u përmend ai kjo lloj përgjigje kësaj pyetje, më po duhet të përforcuar më thon drejtam. Në këtë lloj formës siç pyeti ky vllaj. O vlezër. Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam ka thënë, njeriu më i mirë është ai i cili përzihet me njerëzit dhe duron i duron ata. P. Që ky është më i mirë ai i cili u përzi me ta. A mund kuptohet për këtë hadith që profeti s.a.u. na urdhëron që të përzihemi me fitnet? Absolutisht. Ky profet, ky dërguar i Allahut që ka thënë këtë që tham, ky është ai i cili ka thënë që në kohën e fundit besimtari i mirësh ai që do të ikë nëpër male. Atëherë, qëllimi i largimit nëpër male është njeriu të largohet nga fitret. Nuk është kur si shkosh më i malit. E rëndësishme është ti të tëosh në vend ku ti je larg fitnave çoft mal fush kodë ku do qoftë. Qartë? Edhe qëllimi kryesor është e ti të largohesh nga në fitness. Nëse ti ke mund të largohesh nga fitness duke evituar më së njerësve, më zëzër muslimanë, më disa njerëz cilë të cilët domthonë ti mundu bosh të do a do bin, ha më la. A të futesh ti vetëm në fitness me synimin që ti do njerëzve, i si të rregullosh njerëz, atë ti e shfaturuar vet. Si mund të rregullosh të tjerë kur ti si vet m'rregull? Domund mendo pak një person. Shikoni një person që ka rënë në një grop me luç. Dhe për të shpëtuar futet vetë në gropun e luçës. E shpëton dot? Pyetje. Du përgjigje për, për ju. Një person, pe një person që rënë në një grop me luç. Është duke u zhytur deri fit me luçën. Dhe ti për ta shpëtuar atë, ç'e bën? Futesh vetë brenda luçës. E shpëton dot atë? Apo të, të? plis vetë brenda sepse kur ai u zhyt deri këtu, ti e rrekon që nd ti mund të zhytesh edhe ti. Në momentin që ti të rrej, ti rrej je të rrejstu. Edhe edhe të regjisti laus do të regjistoj më poshtë. Chat. Që çuaj çështë e gjinave dhe fitnave? Kur ti dëshiron të ftosh njerëz të mirë dhe futesh me specistëqeve të tyre, problem shumë A i vogël. Ajo që do të ndikon në vërtet kush është? Shejtani më punon vetë, edhe atyre do shkatërrohet. Edhe shejtani ka 70 porta tek njeriu. Dhe i thot njeriu, hajde bëj fair. Po thajde ftoj komshin tënën, bëj davë komshis. Na bëj davë komshis. Çfarë bësh? Davë. Për hir të Allahut. Shkon personi bën davë, pastaj kur del i ka bërë edhe davë atij. Është vërtet? Është vërtet. Kupton? Kjo është fitnë. Disuç personi të këron fitnë, "Jo, do të çafinësh kur bër davë, për hir të Allahut." Për shke, hir të Allahut kundërshton urdhën e Allahut. Për hir të Allahut çkete çkete te Allahu. Kjo nuk është faji Allahut. Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka kundërshtuar urdhat e Allahut për një ditë Allahut, por i është bindur urdhave të Allahut. Prandaj kush pretendon se ai për të bindur urdhave të Allahut, çka urdhat e Allahut është gënjeshtare për ndimin e tij, edhe ai ka mastroruar vetëm vetën e të, vetën e tij as tonjet. Kështu që nuk mundet që ne të shfutojmë njerëzin nëse ne jemi të zhytur vetëm fytyrë. Por ne do të, të shfutim vetë të tonë së pari. Po asaj përpijemi, diskutojmë çka kemi mundsi. Ti qartë, kjo që unë nëse shikoj dy njerëz si janë i grop. Njëri është më i larg, njëri është më afër. Fshi, dëshira e imet është më të, të dy. Po unë dëshpëtoj atë që ka më afër, që ka mundësi ta ta transportoj pa u zhytur vetëm grop. A nëse unë, po çesë unë për strukturën e të dy, do zhytet vetë, atë çfarë fitova? U ishin 2 ku 3. Ishin 2 ku 3, apo jo? Ja? E njëtë gjësh. Për këta rësue, dëtyrë e jonë është e pare gjithë të shpëtëm e të tona, pas taj të shpëtëm njërzit e tjera. Edhe kjo është urduar në hadjetë sate që njëriju, kur që qikojmë fundë fare në kone fundi, që njërzit të gjyte mos fitëneve, atë dëtyrë e ti është që e i të interesot për vetën e ti, dhe mos mërëdhë me njërzit. Mos mërëdhë me njërzit, jo mos i fitosh njërzit në fe, por mos pë Në mëvonësi ti shikoni një grup njerëzish që janë duke pirë alkool. Po shkozi aty në tavolinë dhe u duhet të u bëdavësh, atëpërin alkoolu bujdav atyre. Çfarë është kjo? Kjo nuk është e shtave. Ata po të bëjnë davë ty, sepse profetul sllem ka thënë, nuk i takon një personi që beson Allahun ditën e gjykimit që të urë në një tavolinë ku piet alkool. Shembull kjo është shembull, është shembull. Shembull ka sa dësh. Kur të shë davë vërtet bëhet atëherë ku njëriju eruan vetërve në harami, edhe atëherë i bët me fjatë e ti, dhe me vebër e ti bët shemë udhimi për njërës, këshus Kshu, bëto të feja. Kurse me se ti shqy të shvet, ti thu njërës dhe me gojën të në këshus bëto të feja, kurse me vebër e të tu o thua, është e pa mundë të bëto të feja. Qarë? Me vebër e të tu o thua, është pa e thua, është pa mundë të bëto të feja. Së për të thon shitë telefon e pa mundës të bëj këto legjëshi ky haram vot anullohet edhe dashje pas dashje bëhemi ne xollar ose shkaktar por di vënë kazmë fes për parë 23 vallëorit kjo rando stot fu katastrofa domethënë natyrore që kujt termite zjarre etjra ajë ndërron si shkak i gjinave punës për shkak të gjinave qafan allah subhanahu taala quran u ma asabak min musibeti fbi ma kasabati yidekuma ya'fun katir Në shdofët kësi që u bje juve, është për shkak të asaj që kënë i vepurë me duar të tuaja, me duar të tuaja, dhe Allah u falë shumë. Dhahar al fesadu fil bërre o lë bahar, është fashu shkatrimi në tokë dhe ndetë, bima këse bët e i din nasë, për shkak të asaj që kam vepurë njëzë me duar të të të të të. Li u dhika unë ba dhe le dhja amilu, që Allah u të japa të të shion një pjes të asaj që kam ve është tërguar në surë në shura, edhe ka dhe e dhe tjera, të cilat tërgojnë që është do fakisi që u bje njerës e është përshka të gjynafe dhe tyre. Por, në dëshkimet që ka si Allah në popojtën pashën, nuk ka qenë të tjeshtë fakisit të tila, por ka në qenë asë gjesuese, dhe më dojnë, kër i vindë një, një dënim, është duke gjithë popëlej, kur zesot nuk ka ndohë një shka tjilë. Ka vdekurin një pjesë njerëz ka ka ka që kanë këngë të tjera. Ka vdekurin pjesë njerëz të tjera, një kohë që shumica e njerëz vazhdonin akoma gjunafe. Ishallahu subhanahu wa taala u hedh njerëz të disa mësime që të kthehen tjerë, të mësojnë, por kush mëson? Kush përfiton për tyrë? Të Vetëm ai i cili është besimtar i mirë dhe ëh zemra e tij e ka zgjuar, nuk e ka ngjum. Allahu na falë namazet. Nisarin vetë hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për persona të cilët do të hyjnë jeniet pasën e bollëri në fakt kur kjo shërim po bëhet se prej Allahut, pra se ti personi ofron jo çërimin për kë ku ky, apo vajohet në kategorinë e zhvilljes së komunitetit. Allahu tash foli një vëllazë, ndërmëritën kjo pyetë tregon synimin e lartë që ka ky pyetës. Ky vëlla që pyet për të dhënë pyetë ka synimin e lartë. Ky do ti për aty që 170 mijë që hyn xheret pa llogëjë për dënë vëllai, ky është synimi i lartë. Poqesë më të vërtetë tregosh sinqeritetin tek Allahu për ç'lloj synimi që ke, atë do të punon shumë për arritu ta arritur atë edhe një për kusëve të tje është që mësikërkosh rukje të tjere dhe. Ndërse nësë të të kusht ta rëfron rukje në ty vetë pa e kërkuar tjë, nuk ka problem. Transmetohet që Gjibrilë a.s. shkontë edhe i bënd të rukje profetit sallallahu a.s. Edhe për këtërë nësue kjo nuk hyndë, të nësë të të kusht thotë unë duhet të të këndoj të të të të të të të të të të të Qartë, lidhurso në hadith, vetëm ka hadith thuhet wala yastarqun, la yastarqun, do nuk kërkojn rrugje. Do një prej kushteve që ka treguar profesorimi tuaj që ata nuk kërkojn rrugje, nuk ka thënë nuk bën rrugje ose nuk por ose nuk por në rrugje, ka thënë nuk kërkojn. Në do mëson se dikush thot vet, çka vjen nëse ti paron. Qartë. Se nuk nuk thonë rathi, nëse dikush vjen vet, nuk e ka problem të të qejë. Dhe rast i ngjashëm ftohesh kur dikush më shpun nzi një kasetë me ruke e kanë nxirë vetë ka të cilë njerëz profitojmë ti e merrve e vetë atë dhe e djon s'ka vlen E gjësh me këtë çdo kasetë Kurani kur ti merr kasetën e Kurani dhe e djon A një rukë është në të vërtetë kur ti e djon Kuranin po nuk hyn kjo te kërkimi i rukjes ju nuk ka problem punë gjëllash shumë ndëzëm rrugës kanë serioze epilepsia Bala, janë, a mund të jenë për indikimi të gjindën, apo tradi familialet të shumë përkjën, se të njëzës të shqemi që njëzës? Përse përket të shkimi, shkimi, për smudit zemës, varë që smudit është, nëse kanceri, nësa të regojnë në mëzën specializën, në shumëmise në rastëve, problemin e ka problem, problem syri, ose magji, ose prekje. Shumëmise në rastëve dhe kënu bie në kontradikt me atë që thonë që është trashëguar. Sepse edhe magjia trashgohet, edhe syri trashgohet, edhe hasja trashgohet, edhe preka trashgohet. Kështu që mund të ketë familjarisht ata magji të ma trashëguar, që sa herë që lind një person i rinovohet magjia. Edhe e kishte të smundje baba, e nana, e fëmijë, e fitë fëmijë, e fitë fëmijë ndonjë fare. Kështu që kjo nuk bie në kontradikt fare këtu. Shumica të kësë mundë dhe kanë se veçantë është një smundje Që është provuar shumë herë që ajo ka lidhje të mbushur me syrin ose magjin. Për shumën e arsye që nuk nuk duaz gjat në këta shpikje. Edhe ato kuron shumë kovaj me Kur'an, me Kur'an. Si komentohet ajeti 47-ti i Sures Ed-Dhariyat, ne i kemi krijuar qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Përse pyet ky vëllezëri? A zgjerohet qielli më? Për të pyet E para gjë ky kythe shpjegimi që ka dhënë Pereti është i gabuar. Nuk thuhet na ne zjerojmë, por ne e kemi zjeruar. Për këtë mund sikur të gjithë të thjesiret e dietarëve tjetër. Dietarë. Lexoj të gjitha të thjesiret, u ndjap kokë thllaja që për pyetjen, ti hap sa ditë, sa ditë kod, sa ditë, ditë kod, 3 ditë, 3 muaj, 3 vjet, sado. Migji një të thjeshi nga tezat e vjetë të dietarëve, se në fund kuptimi i edit është që ne e zjerojmë atë. Diz gjithmonë kuptimi e ka zieruar Gabrielu Gjerr. Nuk ka thënë një prej tyre doni kuptimin ne e zëjmë në vazhdimsi për të vërtetuar gjoha atë në, hipotezën e Einsteinit që çdo Einstein gjë është relative. S'është vërtet. Ai s'tanë vetë duke parë gjë më sutë vet. Thjesht hamën sapo. Dajt tani kanë të shfut. Shifut. Dhe po të shikosh shumica këtu është kënshtar vendi të shfut. Jo më kotën të shfut. Jo më kokë ka marr fam ata edhe Isaac Newtoni çfut ka qen. Edhe tjer tjer më radh, të gjithë ata kanë marrë fam sepse ata kanë pasur çfut kanë pasur një synim madh, synimi e shkatrimit e vezimit nga akiten e tyre e në në një çdo gjë që ka lidhë me fen. Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an: Ma eshhedtum khalqa as-samawati wal ard. Un nuk i bëra ata dëshmitar të krijimit që e vë dot tokës. Allah tokë, tokë. më thonë nuk e bër qafirë as njerëzit dëshmitar të krijimit që e vë tokës. Donë me Nuk, kam si ka Atën, si nuk kanë parë të mësujë ty si ka krijuar kjo qytet e tokës. Ata ngajmoren veshisht kryqjet e tokës. Ne më kor vesh ata. Nuk kanë shans ta marrë vesh. Kanë dëguar dietarë gjithashtu, nëse një person shikon në ëndër, sigur ai po shikon që po shikon se si po krijohet qyteti i tokës. Kanë ndëguar dietarët ky është dëshmitari i Rrem. Sepse Allah e thon Kur'an që nuk i kanë bërë njerëz dëshmitar primit qytet e tokës. Dhe kjo tregon që një person që pretendon se ai e di Sesi është krijuar që, jo, që, që, si se që, që të toka është ginjestar. Ai është ginjestar sepse Allahu s'ka bërë mundësuar asnjënjë gjë të ta dinë, kupton? Nuk hyn këto diete njerëzve. Jo që pretendojnë do Big Bangu më radh, edhe teoria e Big Bangut, që pretendojnë këta në të vërtetë është një hipotezë, sikta që ka vërtetuar deri më sot, edhe në librat e shkollës, këta hedhin 16 hipoteza për fillimin e universit, një prej tyre është hipoteza e e saqjon Big Bangu, që ta dini. Big Bangu është fillimi i harkës së darwinizmit. Darwini e diniu. Majmuni na mënon, na mëmuni ka ardhur njeriu, majmuni ka ardhur nga ar një qelizor, një qelizor nga toka, toka nga dielli, dielli nga nga yjet, yjet kanë kanë plasur don ato që Big Bang, domethënë Dhe teoria e evolucionit. Ka filluar nga nga hiç, pastaj ka plasur më radhë edhe Subhanallahu te dishmë se si njerëzit di marrin dhe si si vërbojnë muslimanët për këto gjëra. Ne koqë ata s'kan vërtetuar diçka, nuk kanë shans ta përvetojnë dot, nuk është që kollajmë vërtetu gjërat. Ai që ne kam ushtruar ne i përfitën së këtyre është se ne kemi parë që ata kanë hequr teknologjinë elektronikës dhe kemi mënduar se ata dinë çdo gjë. Kjo është problemi, këtu është dëfina dëxhalit. Dëxhali i thotë qiellit lësho shiun, i thotë tokës mzirë të sa arë kam edhe vetë dy lumej. Pse i ka këto? Për të përfituar në robë. Edhe në bazë këtyre thotë, u thotë unë me Zot, njerëzve, qartë? Edhe këta kanë gjetur disa gjëra elektronik, edhe edhe pasoi pretendojnë disa gjëra të tjera që nuk i dinë. Edhe njeriu që nuk është me sy hapur, por është i verbër, ha? S'komo s'vinë të në shtyrë. Zot nderoj ata që qisin ose ata që qisin në në në, në, në kufër. Qisin problemi shumë vaja. Dhe kjo është një prej fitnave që njerëzit e kanë idesën nga bievara. Çfarë vjen për mosbesimtarve ovlëz, ta dini se ajo dëm i saj, siç ka thënë Shehumsentimi është, ose i plot, ose dëm i saj më mas do bie saj. Çfarë vjen për e tyre, dëm i saj është ose i plot, ose më mas do bia. Po flasmë për fitnën e përgjithshëm. Por shumë ky mikrofon është vërtet që për mua është shumë i dobishëm tani. Por në aspektin e përgjithshëm te të, të gjithë njerëzit kë më shumë dëm ka si përpara sa do vi. Sepse shumica e tyre për çfarë përdorin të? Për çfarë përdorin? Për këstiqe. Për për për ky që çka ka ardhur që vjen në aspektin e përgjithshëm ka qenë dëm shumë për tëmë shumë se të dëbishme. Edhe pse brezimtar në aspektin e veçantë përdorin për higher. Kjo është fare për ta. Follë, ne s'kimi gjuna pse përdonin këtë, për kjo është hallall. Por çfarë ka ardhur për tyre vetëm se është burshkak për shkatrimin e njerëzimit. Edhe drejtse ai po e çan. Allahu n'urij. Ideja përgjithshme është vëllëza që këtë çështje janë çështje që ka diskutuar dietarë për libër të tyre. Mundësoni shumë libra pas për ato që dinë arabisht, dhe dinë arabisht nuk mund të bëjnë. Ka shumë libra që janë shkruar për këtë çështje, në cila kanë diskutuar dietarët, çështjet e këtyre që i qujnë tezë zbulime shkencore në radhë. Këto që i qujnë tezë zbulime shkencore shumë për hyrë janë në të vërtetë janë iluzione që ata pretendojnë, por nuk janë vërtetuar. Këto që thonë ata për shon e zje e universit, nuk është vërtetë nuk është e vërtet. Bine më të jështë se kash. Ka përden duar një shkenstar, një ka qënë një Stephen Hawking. Ka përden duar dhe mund që ka zbuluar vrimët të zeza në univers. Ndoli më më mrabë për vete e dhe tha, nuk ishte e vërtet. Sepsa e kështë zbuluar të me logërit e matematikore, pas e kështë ndaj që logërit e si kështë ndësishëm rregull. Sepse e në se problematika nuk është e vërtet nëse problematika të cilët dhe më thënë kanë lidhje me matematikën, që futja e matematikës në fizikës është katastrofo për fizikën. Fizika i bëzon argumentet e veta në ato që i perceptohan. Fizike, në, në, në gjëra fizike. Kurse matematika, logorete matematikore, logike. Edhe po përzi matematika me, me fizikën, shkatrojtë dujana. Ata kanë tërguj një shembulë Ka qenë një shembul dhe këte përmëndi gjithmo këtu dhe shembul dhe ta. Shembul dhe i masës, e, masës që quat Schrodinger. Ka qenë një shkenstar e, austriak që quat Erwin Schrodinger. Kë ka dhe një shembul për një masë, e cire gjendë dhe du më thonë një, një kutij, dhe branda kutis është një, një kutij e vogël për qelqi, branda saj ka një helm, dhe është një qekitshet që lëqohët nga lartë edhe e thyën kutinthut. Në i moment të cektuar, në anë e matematikore, da një logaritit që matësja është edhe i gjallë edhe i ngordërë. Në i moment të cektuar. Në anë e matematikore, e sigur të, sëpse matematika është hynë të shkencët egzakte, apo ja, shkencët egzaktë, nuk parënon. Në anë e matematikore, matësja është dhe i ngordërë edhe i gjallë, në i moment të cektuarë. Kur në ana e fizikës thotë kjo është zero, ka mundsi ti të dengor dhe gjallë? S'rdih, s'ka mundsi. Por nëse thoshë një shkencëtar së heq gjithë këtë shembullin, i shkencëtar, çfarë? Së heq gjithë këtë shembullin, vjen taka pistëra ti bi vetë shoftë bam. Sepse në ana matematikor dukën ato eksakte, shumë të sakta. Në ana e fizikës këtë nuk vjen 2 lekë të rrit, këtë këtë lloj argumentesh. S'vjen, sepse ajo masë on ngordhë e gjallë, nuk ka mundsi ti të dyja. Dhe ka më më mundu si shemu ditë, në këta shkencëtare të që Argumentët fizike nuk kanë lidhe më argumentët matematikore Për treguar problemi në ujë që treguar dë të mund të të shqinë që ne fënë tonë nuk e marim për tjurë fare Përnda e uvnezër nuk do të thotë që nëse ata pretendonë të shka që e është e vërtet Ne e marim që prefe së tonë, që treguar të kuranë, që treguar të sunetë e është e vërteta Dhe unë kam matë një mësim të të tërë të të të të Edhe shpresoj të dojmë një sinqërti inshallah pak më shumë gjërë për një për një dukuri, pak më shumë gjërë se çështja e tokës. Mosallallë munduam të ta lësejmë mbrapsht të gjë që t'sërohet, jo çështje sepse vallahi për fitën e muslimanëve pa e kuptuar fare. Pa e kuptuar muslimanët janë duke dalë nga hixmau i ummetit të Islam, edhe duke humbur rrugën e vërtetë. Edhe kjo që po ndodh është një ngjashmëri me atë që bën grupet e humbura. Grupet e humbura e sharritmë të ziletë me radhë e shpjegojnë në Kur'an me logjikën e tyre ku i thoshë e ti po selevë se kanë shpiku kur aromatollë forme thoshën ata po selevë do që dini të gjëra si dini selevët edhe sot staditi gjethon vin ata personat që flasin për këto argumente skencore ku i thu ti mëer po selevë se kanë shpiku këto llojeti të lloj forme as i për tyre të gjithë kanë ndarë ku jet nuk flet për këtë çështje ata thonë po selevë nuk e dini këto gjë gjë këta janë bër një soi si shesharit dhe grupe të humur të cilët pretendojnë selevët nuk e njihin Kur'anin domën nga qytë seriox jahila. Edhe ata dikur e shprenin qartë thoshin, "Tariqatu selef eslem o tariqatuna a'lam wa ahkam." Niktar ibn Husam Temië thot, thonë sharit dhe gjithë ata që merren me filozofi thoshin, "Rruga e selef është më e sigurt, kurse rruga jonë është më e ditur dhe më precize." Edhe ka thon, rruga e selef është e sigurt, thotë. Pra, mëndosim me të shpobollut. Kurse rruga jonë është më e ditur se ne po i tregojmë njerëzve nga Kurani diçka që s'dinin selefët. Qoha al-salam nuk e dini kuptimin e Kur'anit. Në Islam mund vetë nuk lejohet ti të shpjegosh Kur'anin në një formë që s'ka s'është shpjeguar nga tre brezat e parë në atë formë. Domethënë, në zotë tre brezat dietarë kanë ndakor që ky jet ka tre kuptime ose një prej këtyre tre kuptimeve, tre mendime dietarësh. Nuk e lejohet as kujtim mos ty të të, të, të nxjesh një kuptim të katërt. Është haram kjo lëgjë. Ky është kundërshtimi i xmaut, kush e bën këtë lëgjë i ka dalë nga vërteta. Edhe atëherë, po qse një person e bën këtë lëgjë, atëherë Nuk ka problem që ky person të humbet tek ema, tek citollot. Si Nëse i themi ne por çdo që Allahu subhanahu teali qëndron mbarsh, thotë ai nuk qëndron mbarsh. Po i themi ne të së nefë, dhe po kanë ndërgjegjëse nevet, jo po selem se kuptonin të llojehet. Nga një filozofike nuk do thotë kshu, domethënë fillon dhe jep shpjegime të tjera, nxjerr rezultatin që Allahu është mbarsh, edhe pse Allah ka promovuar në shtatë jetën Kur'an qartë që Allahu qëndron mbarsh. Siçi për thallmë artistik. Kështu që siç bën e sharit, po bëhet sot Ata i deformuan ajitë Kur'an, ata nuk i kanë dukë deformuar. Ata pretendojnë që seriozisht e kuptonin Kur'anin, edhe këta pretendojnë se e kuptu e që seriozisht kanë kuptuar Kur'anin, sepse ata s'pastraksuar shkenca. Është vërtet që atëherë nuk kanë ekzistuar këto fitne që ekzistojnë sot. Edhe nga që ekzistojnë sot këto fitne për këtë arsye dhe dija vërtet është dukur zhduku, jo dukur shtuar. Shi mendoj, që kur vi këjo fundit, e vërtet është dukur të përshtohet pyetje. Në fund e vërtet është dukur të përshtohet sta po vendojnë që kushtohet vërtet sot sot pa nga pasandal sot vërtetën fëqes pas një njëqë për 1400 vjet. Vjen sy Kur'anit dhe thonë në çfarë lloj formë se ka shpjeguar skuq para atyre. Vëllai këto nuk humbi shumë dhaja. Edhe shfigon edeti Kornor thot ai, po qillo dhe po zero, thot ai kemi argumenta Kur'anit për, për Torina Einsteinit. Vall ketu la Allahu për Torina Einsteinin Kur'an një koqë radh para këta kur vërtetoni që është e vërtetë. E para dhe e dyta të gjithë se lefët kanë thënë që a jeti nuk ka këllu e kuptimin. Që që kjo është humbje e qartë dhe valdëllaj du të pasë shumë kujtës se që këtu fillon në fitrat. Ti bim shkurtin shalë dhe edhe trepytin shalë dhe mbjullim. Që që raun së tëtë shalë me ndonë i shikë për libra të Harun Jahjas? O dhezër, përse për këtë Harun Jahjas vë them libra të jenë humbje e qartë për mua. A i personë çu lezo librat e tij minimumi ka humbur ka humbur kon kop. Po flas me provoj. Ai ky person Harun Yahya, ky është i personi i humbur. Ës personi i humbur, Zot e harroi ai pretendon pesm akiden e quhet al hulul al itihad. Që sot ne i themin ship panteizëm. Ai beson se Allahu është mishëruar në çdo gjë. Në çdo gjë që ekziston në vesh Allahu. Dhe kjo doktrinë është kufur. Kjo akide e zkufur më e rëndë se kufri krishterëlli çfutve. Krishterët thonë që Zoti ka hyrë vetëm te Isa alayhiselam. Kurse ky pretendon se Zoti ka hyrë në çdo gjë, edhe edhe mbaj Allahu na ruaj. Kjo akide është me përshë, se akide më e poshtë se Zoti më akide tjetër. Në momentin llojet dhe dhe statujet që kanë adhuruar mushrikët e Mekës, akide e të tyre dhe shekullt është më i lehtë se ky se ky lloj mendimi që thotë Harun Jahja, në cinë Zoti që Allah është kudo. Çfarë thonë Venisailë më shumë, kur thanë që kërë zoti janë dhe zoti, zoti musës, përviqin, që thanë më shumë? Këta thanë. Kurse kërë nuk po thove të përviqin, po thove për gjithë të dy njësë. Parne, thot imami këti Harun jasë e Shqibë në Arabiu, thot, ka të reguar e dhe tjere si për në ti kanë thanë që mushrikët nuk kanë qënë mëhuës, kanë qënë të vërtetë. Pse? Pse? Po sepse ata thotë e kanë adhuruar Allahun por në formë dhe Musa dhe i Israil krajoqtoi faraonin dhe profetën krajoqtoi krajoqtoi mushrikët nuk i krajoqte sepse adhuronin statujat por i krajoqte përse e kufizojnë Allahun me të statujat. Jo çfar çfarë humi është qartë, vallahi. pse e kufizon dhe i kanë thënë një personi që ishte për këtyr i kanë thënë, por apo kjo që thoni ju bën kundërshtim çanul Kur'anit me Sunetin? thaqë personi që është i punë Harun Jahit, sa Kurani dhe Suneti gjithë e shirkë. Allah në rritë. Pse? Sepse shirkë kërë për këta është a kufizoshë Allah unë vetëm të një gjahë. Kërse të uhidi është për të ndorë se Allah është në zbëgjahë. Në kod? Këdhe Harun Jahit më këtë në ideje. Unë kam dhe legume i person i cire kështë këtë ideje dhe kështë e marë nga Harun Jahit. Po pa hol, po sa i për ato gabimet e tjera më radh. Problematika e këtyre njerëzve ë, shifta marrin disa gjëra nga perendimi, të cilat thonë që janë zbulime. Por un po u them që shumica e tyre nuk janë zbulime, por janë iluzione që si ka vërtetuar kush. Edhe sa asa çështje ka ndal, derdi e thoshë një ishin të sigurta, sot u mundën postot so janë pasigurta. Po tëroj një shembull të thjeshtë. Për shembull, për çështjen e turistëve gravite, asaj gravitetit forca e Torrese të, të tokes. Ju deri tani keni dëgjuar të gjithë, domethënë atë që, që, që ka thënë Isaac me Newtoni që thonjë ai moha koka atje dhe po do liqet e tyre, domthonë. Djoja domunse mesman sa zbuloi ai domthonë që domunse pas forcës së Torrese me radh, Allahu alem ka, domunë ne ne dimë mëri që çka bën nga lart poshtë. Pse bien? Domunë ne mund vim kontradiktë në mënyrën se si e shpjegojmë. Do të thonë mëri që bien nga lart poshtë është që më ston, jo saka nuk po argumente. Të duhet qartë Isa Newtoni thotë se kjo është forca e gravitetit, kurse Sokrates ka thënë shkencëtar francezit thonë nuk është forca e gravitetit, por është tresnia e ajrit. Ajo që i bën gjaj që të bëjë ngjë lart poshtë. Hajde i dhe poshtë i vërtetojë. Dalli person fot ka thënë Allahu Kur'an një et corner që vërteton teorinë e Isa Newtonit. Po kur dal ky riu pse çfarë thotë? Metori 3 do jo, e marrë i të corner poshtë do në falz se kishte gabimin e se punë me, me Isa Newton po kemi punë me të tjetrën. Pasi kurthenin porjet tjetër ata, edhe pasa jo na fal edhe këtu. Na fal tu na fal atje, edhe dalim pastaj pasët të kesh ultimimin që ka thënë, duhet të kesh shumë kujdes aj personi i cili i merr ajë kuanorët i, i përshëndet me shkencë. Sepse, më parë duhet të di njër, a është vërtet që zbuluar dhe dyta duhet shikojë a ka pse leve që kanë shfigur ta into the form apo jo. Ja? E kuptoti dim? Dhe po du shikoj, a kanë një preselë që ka shpikur thajti në lloj forme? Edhe e dyta, a është vërtet që është zhvuluar? Sepse nuk është shaka o vlez ta marr jetin kurrën të shpikur sipas domethënë sipas iluzioneve të si si njerëzve. Ne sipas nese mendoni pak sikur kanë një sta ta hedhit poshtë, ta hedhit poshtë lloj ide që ne pretendojmë se si kjo është Kur'an. Nëse ai jep, ç'do ndodh më pas? Ç'do ndodh nëse ai hedh poshtë? poshtë? poshtë? Atëherë do dalin çaphjet të dhon Kur'ani nuk është i vërtetë. A ështëu? Do do nuk është vërdet pse, do se ja, do nuk është këndës daje vërdetoj që këgjë që të të kurarinës e vërdet. Shpun kemi ne të apusim kurarinë qërësë kake. Shpun kemi ne. Të apusim kurarinë qërësë kake dhe këtyre i qakirave. Lama nërëviti. Alla i shpërde, vazhjitë okhezmonin. Kjo ishte e koha dhe ma që e më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të